Välkomna till, nu pratar vi film Med mig, Peter och Louis Hej Louis känner. Ja, det är du som är Louis Det är jag som är Louis Ja Helen. Ja, eh, som ni läste på Twitter Där och, ja Så Helen lämnade oss inte, Det är inte så att hon dog det är inte så Hon gick vidare Hon eh, hade andra saker att göra Och eh, ja, vi valde att låta henne gå sin egen väg där Så att hon kan finna det hon är ute efter Och ja Jag skrev på Twitter på sidan att Vi tackar henne för Ja, roliga stunderna, hon är välkommen tillbaka När hon vill Och det var det jag ville säga Ja Och Nu tar Peter över, ja, nu, nu tar jag över. Men, Det här är Peters frågor idag nej, Men som sagt eh, Två är tråkigt att vara så Vi ska ju vara tre Absolut eh, Kolla bara på vår snygga logo så vi skulle ha två gäster med oss i, i det här avsnittet, men det blir bara en gäst För Precis. den andra gästen blev en medlem i vår podd Och det har ni också nu mm. läst på vår hemsida och lite på Twitter mm. För vi hade lite hackers som lyckades gå vår databas där och läcka ut information Det var Hydra som ja, lyckades, det var hydra. fy fan, de var Hydra Allt det jävla hydra fel. Och han som jobbar på Fox, som släpper ut filmerna innan... Det är jag det. Det, det, ja, det är du det. <laughs> Nej, som den tredje nya medlem som Catwoman då... I logotypen. Nej, är faktiskt ganska litet också, men jag får säga ja, det själv. Ja, ja, hej! Tjena! Louise från ett avsnitt som vi pratade om, vilket var det du? Det var Mission Impossible ja. Special. <laughs> Då gästades vi av Louise som är, ja, vi är träffade henne på Twitter och eh, jag vill ha med henne i ett avsnitt där och, och nu är hon en av The Avengers Mm, typ Ja, så, välkommen Tack så mycket, det är jätteroligt att få vara med igen Och eh, nu som sagt så ska jag ju få vara med lite oftare och det känns väldigt roligt faktiskt Ja, och, och det blir ju bra att eh, vi två bor i alla fall i samma stad Ja, vi är ju det det var, det var lite så jag tänkte också att Ska vi ha en tredje medlem till Då är det min tur och en i min stad Ja, precis Och sen vill vi ha en, en person som är riktigt riktig nörd också Och hon är ju fan mer nörd än vad vi är två är tillsammans oh. Så det, det är perfekt no. Du är mer nörd än vad jag är så. Ja, kan, kanske Peter det, också. Nä, så. Men det är Hur som helst så kommer du passa och, bra in mm. ja Och den andra gästen då Det är faktiskt det att det är Louise eh, Sambo, Erik. Hej Erik. Hej Peter. Hey, Peter. Vad roligt och nu får jag alltså prata. Nu får du prata. Oh, Gud, jag satt och höll andan här gjorde jag. Jag jag ska jag nu alltså, kommer jag fucka upp. <skratt> det här kommer jag totalt jävla grisköra. Så. Men det gjorde jag inte. <skratt> jag. Du, det var nära så många gånger. Ja. att han inte fick andas Peter. Fan, jag fan börjar bli lite röd. Ja, ja. Jag tänkte jag tänkte det så säger jag andan. Vår gäst just en smurf. <skratt> men <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det blev inte så. Du? Nej. <skratt> På tal om smörfar, då har jag en fråga i så fall. Hur många smörfar går det i ditt mikrodral? Det går nog faktiskt bara en, för de är bara typ ah. ett äppelhög. Ja, ah, ah, men jag tänkte det kan faktiskt gå två om de ligger i sked. du ja, det? Ja, det var en fundering jag hade förut. <här> ja, <här> vilka jävla tankar. Ja, men, uh, han kommer ni få göra ja. mer av Hej, lyssnarna får du säga ja, ja, ja, hej Ja, det blir inte bra att skrika i Mikael. Ja, men du ska ju, men lutar mig framåt <laughs> Du säger säga åh, gör det nu Och så liksom så du Jag skulle ju fram till Micke Ja, sitt kvar där och så hej, lyssnarna ja. Jag säger välkommen till vår podd Ja Och så skå och, och jag ska inte jag, säga jag, jag, jag, säga, jag säger välkommen till vår podd Utan jag säger välkommen till Eran podd Och jag tänker vara här och köta lite också Ja, ja Som vår gäst <laughs> ja. idag äh, men, äh, äh, och så, men Som gästerna alltid får Lite frågor Så Då är det inte Större, eller, större. Då är det mer rätt att äh, Sambo till sambo Ställer frågorna mm, Absolut Ska du Jag håller med Jaha. Nu, är du mm. nu kommer du få några frågor här det känns som att maktbalansen ändras med en gång här hemma. Ja. Det ja. ska nog vara bra, skulle du säga. Kör bara. Då är jag första frågan. Vad har du för intressen? Ja. Ska jag vara långrandig eller ska jag bara göra det fort? Liksom? Du får vara så långt du vill. Jag älskar att ni är så samkörda här med en gång. Och liksom så här. ja Peter säger, gör det kort. Jag vill inte höra. Och du är, typ så, här, du är så intressant. Kör hur mycket du vill. Ja, men Då ska jag försöka hålla mig mitt emellan. Där, då. Uh, ja. Jag springer en kling och tar lite kort jag, På min fritid uh, Och så spelar jag lite spel Helt enkelt uh, Jag skulle inte riktigt vilja påstå att jag kommer i närheten av din nödighet Men det är väl lite kort om är, i alla fall Ta kort, spela lite spel mm. Fotospel ja. Typ. Ja. Då är den andra frågan Vilken eller vilka spelkonsol har du? Ska jag säga de konsolerna jag har nu Eller ska jag säga de jag har ja. haft? Om du har nu. Äh, säg att du inte har några nu För det har du ju inte Så det är som att jag får att du ljuga här nu, alltså. nu Nu är det förstört, nu kan så, jag ljuga så, längre så, så det är ju mer intressant att du berättar då Vilka du har haft uh, Ja, okej okay. <laughs> Då bestämde du ju den göra. Jag har haft uh, jag har snäs Och jag kan säga att uh, Jag tyckte det var skitdåligt jag, jag var ju, alltså, Det roligaste med det är att jag var ju jätteliten Och redan då förstod jag att Grafiken sög pung Så att, jag kan säga att Alltså att, att vara så liten som jag ändå var då Jag är ju 33 när jag väl va? Är mm. Du är 33, det är samma Ja, skönt, då vet jag det I alla fall Och hur gammal kan jag vara varit när Nintendo har haft Säg Kan jag ha varit 10, 15, Nej, inte, 15. Har du, har du 10 koll? Elv... Nej, jag har aldrig någon koll Nej. 10, 11 var du för jag är 81 jag var... Ja, jag är 82 10, Ja, jag är 81 Då var 10, 11 Då var du ett år yngre Ja, låter rimligt 9, faktiskt Mm. Ja men i alla mm. fall, när jag var Visst. ett år eh, Ja, det där som du sa Så hade jag det, och jag kan redan då säga att jag tyckte inte Näs var så där fasligt snyggt faktiskt Jag vet, jag hade Top Gun först Och den där jävla landningen Det har i alla fall valt rätt eh, personer ha med dem Jag mm. menar att vi inte tog Erik som eh, Nej, du har alltså har vi... Inga konsoler, Nej. det är det du vill komma fram till Då tar vi nästa fråga tycker jag Ja. Nej, men, nej, ä, ä, jag vill höra att han pratar om landning i toppen För jag vet exakt vad han kommer att säga nu Han kunde ja. inte landa, det kunde ingen nej. nej Jag lyckades en enda jävla gång att landa ja. Och, Och sen det... Det på det bara de två sen ändå Ja, precis <laughs> Det är ju lotto att landa Den där jävla skiten alltså, Jag är fan på att det är jävla tombola <laughs> I det jävla spelet Och sen typ så här, kommer du lyckas? Ja, det är typ en på tusen eller någonting Och det är när man drar den där tombola som kommer ut där inte Alltså den där lilla kulan nu tombolen va? När man får den röd va? Då är man blandat. Så får man gilla läget helt enkelt. Mm. Det är ett elakt spel. Mm. Mm. Ja. Ska vi ta nästa fråga kanske? Absolut. Um, vilket är ditt favoritspel eller favoritspelserie? Top topkan top <laughs> <laughs> Jag vill kräkas. <laughs> men har du något? Ja, absolut. Uh, om jag säger som så här då, den här muggen bredvid micken här som jag är livrädd för att flytta kan du tänka, här, ja, det är ju skitsvårt för lyssnare att se och sånt. Ja, men säg istället. Payday 2 ja. tycker jag är asbra. Jag är sjukt insnöad. Jag har spelat 1600 timmar. Jag är med fan på att det klår i vissa bovare. Alltså. Kanske inte många, men ett par i alla fall bovare måste det ju klå. Har du fått något betalt? Jag, då? Har du ett payday? Jaha. Ah, Nej. Jag betalar emot en hel del. Ja. Så jag, jag antar att man kan se det som att det är liksom som en att de gör humor om mig på något vis att de liksom de rånar dig ja, det är egentligen jag som blir liksom rånad och jag får mm. råna virtuellt ja. men egentligen är det jag som betalar fast jag får virtuella pengar ja, jag betalar det är... riktiga ja, pengar ja, du är en sån där hejduk ja, eller jag, jag kanske tvättar pengar på det ja. ja. oavsett oh, mm. <laughs> det är i alla fall mitt favoritspel ja. mm. Mm. Um, cool. nästa fråga Star Wars eller nej, nu missar jag den favorit superhjälte? Ja. Jag är ju alltså apropå dagens tema. Ja, <laughs> ja precis. Känns, känns rimligt att den frågan kommer ja. Men jag får nog säga Battle Angel Alita. Sen vet jag inte om ni kommer tycka att hon är en superhjälte, men jag tycker att hon är det. Och inte nog med så hon jävligt grym så att det, ja, du får nog berätta om vem Battle Angel Alita här. Ja ja, det också. Jo, men det är en det är en manga är det som jag läste när jag var yngre och Ja, ska man säga? Hon är en tjej egentligen som kommer från... Jag tror det är mars, tror jag det är. Fast det får man inte veta. Det är lite spoiler på det. oh jag har inte kommit hit Nej. Men nu vet jag det. Ja, det var inte meningen. Förlåt. Det är lugnt. Kör vidare. Ja, hur som helst i alla fall. Hon har lite sådär... Det är lite drama, det är lite slagsmål, det är lite allt möjligt. Den är trevlig faktiskt. Rekommenderas. Det är min favorit. Men skulle jag välja någon av dem lite mer mainstream superalterna så alltså för... ja, det, det behöver du inte det kan ju rulla sen istället för det här var ju som att en ja, fråga Du får väl du vill. Ah, ja men, men okej, okay, då fråga. väntar lite med det. Mm. Men då kör vi på nästa. Ja. Star Wars eller Star Trek? Men gud. Ja, alltså Ja, ja jag vet Louis, jag vet jag vet, jag vet. jag vet. Alltså jag tycker Star Trek är as bra. Det tror jag att jag tycker Star Wars är bra med. Och så sitter du och, och, och, och klappar mig ryggen Och du sitter och gestikulerar det, att må, ja, det, här blir, det här blir ju inte lätt Får jag vara så jävla mjäkel Så att jag säger att det är 50-50 Ja. Får jag det? Är det, det, det okej okay, eller? får du det För om vi ska ärliga så tycker nog vi alla tre det är Annars också Det är ju en svår fråga Det här är ju en lurig fråga Det är ju det Ah, ja oavsett, det, det är mitt svar Bara man inte gör som den här tjejen på, på den här bilden Så går du över på nätet och står framför Darth Vader och gör uh, Volkan-hälsningen Fast jag gillar det Ja, men man gör inte så det, ja, men... det är fel. Ja, men Är det politiskt inkorrekt eller? Är, är du inte en elitist När du säger så? Nej, det där inte så. <laughs> nej, nej det kanske är sant, men är det inte också lite gulligt? Och blir du inte glad inom bords. Jag tycker det är jätte Ja, eller hur? Tack Louis, tack. Ja. Jag blir jag blir ja. jag blir lycklig när jag ser sånt. För jag tycker om båda. Ja, men förra startrick. Så mm. ja, men du plantar inte. Annars jag gör jag en gädde i på dig. Mm -hmm. mm. mm. ja, okej, okay. nästa var mm, den är båda. Ja, vilken oh, vilken avrundning. Ja. Nästa, nästa fråga, det är bara Android eller IOS? Ett ord. Nej. <går> nej. Kör du Windows Phone? Förklara, älskling. Nej, men nej. <går> du sa ett ord. <går> ja. Nu kommer jättemånga i min mun här nu. Men du fick ju två alternativ. Ja, och så sa du ett ord. Nej. För det blir då. Jag vill inte ha någon av dem. Alltså, Android ja, är, är säkert för... jättetrevliga. Och iOS, det låter som någon sån här terrorgrupp i Mellanöstern. Ja. Alltså, han, Så då får han, det han har ju har inget ju. av dem. Nej. Vad är det för något? Det är operativsystem i... Nej, då tar jag Windows. Precis. I mobilen, i smartphones. Ja, jag, jag har en sån här förkrigsmodell, fast. du vet. En sån där som mm. kanske ibland ah. går att skicka sms på. Aha, GSM en man Nokia? Nej, det har de väl lagt ner, va? Uh, nej, det... Vilken har du? Nu börjar jättenifika. Ja jag skulle kunna hämta det men då tror jag att jag river allt som är här är det en Samsung för typ 100 spänn? Ja precis. I uppföljbar. Ja, ah, kul. Cool. En gammal knapp. Äh, ja, ja. Den mm. har faktiskt färgskärm Ja, men det är ja, då jag kör telefon. du tisen då. Mm. då. Då kör han tisen. Det är Samsungs. <laughs> ja, ja. ja, men det är det. Det var lite oväntat att den inte hade något. Ja. nej men det. Är... Det var det funkar för mig. Ja. Så det är nej då. Mm. Oh, mer. Ja, det är är Astrid. <laughs> Tackar ja. vi Erik för svaren på de här frågorna Ja, lätt ja. Ja, Men du får svara det. ganska fort igen då För att nu sätter vi Bara nästan igång Och ja, Det finns egentligen Det finns massor Men det är egentligen två bolag Som Äger marknaden faktiskt Sen är det ju många som vänder sig till Andra Format också, men Marvel eller DC, det är, ju... det är egentligen det stora ämnet. Vilket ja. väljer du, Erik? Du menar, om jag är tvungen att välja en av Marvel och DC? Ja, då väljer jag ju DC, för jag gillar ju Batman bättre än de andra... Alltså, min ba Batman. Däremot så är det lite fånigt också med DC, för att Stålmannen, han är ju verkligen fånig. Medan alltså, jag gillar Batman jättemycket. Så att det är... mm. Men jag får ändå säga DC, tror jag. Mm. Och jag säger ja. Marvel ja jag säger Marvel och jag säger, ja, Två Marvel, en DC Och så säger jag eh, DC Comics också För jag är också väldigt stor trend av Batman Och eh, jag gillar lite mer seriösa i det mm, Ja det finns ett Även ibland stormannen kan vara lite Vad ska man säga, inte fientlig Men oövervinlig förutom när han får en liten grönsten på sig mm. Mm. Ja jo jo Men det är lite kul att Det är DC, kolla på DC igen då då har du Green Lantern. Nej, ah, jag fick ja. inte gul målarfärd på mig. Jag dör. Ja. <laughs> de, de har något till det, det. här. DC där. Fast alltså, om jag ska vara lite ärlig. Alltså, om, vi, om vi tar DC. Det finns ju pingvinen också. Hur tuff är han? Han är svindtuff. Är han det? Alltså, okej, okay, tror han är mm. Batman så återkomst där på något vis. Men alltså, han, det, det finns ju något skrattretande över pingvinen. Ja, men det beror på vilken version. Jo, men... Jo. <laughs> <laughs> alltså, en... En rund boll i, med ett paraply. Mm. Fast i filmen, de gör honom som en pingvin. Han är väl inte en pingvin i serietidningen? Typ, han ser ut som en pingvin. Han kallas för att det pingvin. Han har ju frack och skit. Varför det har pingvin Ja, men det har ju fan de som spelar piano också. och flyger. Ja, men, nej, men det blir bara ett namn. Alltså, man, man kallar... Jo, det jo, jo, jo, förstår jag. Men det är bara att det blir ju det ett namn, det är smeknamn. Men i filmen så är de honom som... Pingvin. Jag gillar ju pingvinen i den här tv-serien Goffem mm. Som går nu Det tycker jag han är ja. klart den mest intressanta personen Jag har faktiskt ja. inte sett den För att uh, mm. nej, jag, jag fastnar inte För den mm. Nej jag håller med Den är inte så mm. sådär jättebra Men jag tycker ändå att pingvinen Tycker jag om i den serien Den är en intressant karaktär Precis mm. Men jag har faktiskt inte, jag kan också erkänna redan nu Jag har faktiskt inte fastnat för någon av DCs Serier, alltså Arrow och Flash Och, och eh, Gotham där, jag har inte Nej De har inte lockat mig men okay, Jag är ju Marvel som sagt, men jag är väldigt Intresserad av DC också ja, Jag älskar ju The Flash Alltså jag tyckte ju om The Flash Karaktären redan innan TV-serien men... Ja det gjorde jag men Jag har ju sett de sju första mm. avsnitten Men ja. Sen det. tappade jag det jag, tyck... mm. ja, jag tycker serien är skitbra alltså, Det tar en tunn innan man kommer in För när jag började kolla på The Arrow Jag tänkte ah, ja, okej. det var lite sådär Men sen när, till säsong två blir bättre och bättre och Sen så gör jag en massa crossover Och så gör du uh, intektioner att det kommer att komma En Flash-serie Sen när Flash kom det var ju wow shit det är och, och sen Gotham såklart också Men den absolut bästa serien som gjorts Med superhjältar Daredevil Oh ja, jag tänkte precis säga den. det Ja eh, Ja De har verkligen lyckats med Med den serien mm. De har Nej, de har fångat eh, Spänningen Nej Ja, den det är, är som trogen en om man säger så Va Vad sa du? Jag hörde inte Den är trogen tycker jag Ja, den, den är väldigt bra Den. Uh... Ja Vi pratar jag väldigt mycket om, om Daredevil Men den, den är mörk, den är brutal, den är rå Den är bra kastar, bra skådespeleri, bra handling En jättebra skurk, alltså allting flyter på hur bra som helst Ja. Mm. Om vi pratar tv-serier med superhjältar då vill jag ju säga att jag tycker väldigt mycket om Agent Carter heter han. Den, oh, ja. den tycker jag är riktigt... Och dam har men... Louis inte sett än? Nej, inte än. Jag kollar på första avsnittet. Fast inte riktigt för det. Men jag ska ge dig en chans, sen igen. Nej, men gör det. För att nu har du fått så himla mycket om vem Carter är i alla marvel nu. Jo. Och, alltså, och ser du med Carter så kommer du verkligen att märka hur ja hur allting hänger ihop alltså att hon är ja. med alltså du har också en version av Jarvis alltså man märker också att Jarvis är i grunden till Jarvis som Tony Stark Och sen. Ja. Och du ja, fick äh, träffa du ja, nu tappar jag bort namnet vad heter gubben Stark? Howard Stark. Ja, Stark. Vi träffar han mm. och ja. Ja, men det ska bli intressant att se, så alltså, själva backstoryn från henne. Så. För jag, jag tittar ju på uh, Agents of S.H.I.E.L.D. Mm. Jag tyckte det var skit töntigt. Jag tittade på typ, sju första säsongen, det var jättelöjligt. Väldigt karaktärer. så karaktärer, unga genier och alla så här jätte... Uh, alltså, inte nördar så som vi, men gäng tuntar var de, tyckte jag, otrovärdiga. Men uh, så jag fortsatte att titta på det. Vissa var jätte... så här, Det var inte det jag förväntade mig. Men sen... Uh, när de börjar fläda in det samtidigt eh, som händelserna i Captain America 2 mm. När Shield faller Då börjar eh, Ages of Shield bli intressant För då förlorar de typ det mesta de har Och en av karaktärerna som är den jättesmarta grejen Han åker ut för en olycka Så att han blev eh, halvt, eh, vad ska man säga eh, Mentalt eh, funktionsnedsatt så att han eh, plötsligt inte var lika rappe Och så här töntor och det Och då börjar han spela jättebra Och då börjar jag tycka om den karaktären För då var, då var det mer känslor mer, mer trovärdigt och efter det börjar det bli intressant och nu tycker jag det är ganska bra faktiskt Det är det som är lite i den här serien som blir fel att de, alltså många avsnitt som är bra det är ju efter storfilmerna som Tour 2 till exempel, att de tar över direkt efter där ja. men det är ju det som är emellan så serien hade varit väldigt bra om de bygger upp någonting som filmen kommer till sen Jo. Men det kan inte serien göra. Serien måste bara fortsätta där filmerna slutar. Mm. Och då är de här avsnitten som är emellan där det blir ett äh, litet fel. Jo. Nej, men det är, är, är vansinnigt. Eh, okej, serien är helt okej. Mm. Har eh, Erik någonting att säga? För nu sitter du och. Eh... Jo, snart igen. Ja, nu är det precis som där i skolan du vet Jag sitter och nickar och ser smart ut Och hoppas att läraren inte ställer en fråga Alltså det är någonstans där Det hamnar tyvärr Alltså jag är inte görinsatt i det där ni pratar om Så jag hoppades ju att du inte skulle ställa den frågan nej, men då skulle du ju inte sitta så då Nej, ja men det är ju just det Då var du den där läraren där Som skulle komma och peta i Och mitt självförtroende inte på en gång så där, rätt ner i röven bara jag så, så hoppades jag en... på att liksom ingen skulle se mig nej, nej. Nej, men nu behöver vi inte svara på det heller. Apropå att Agents of S.H.I.E.L.D. Bara tar vid Där filmerna tar slut Och aldrig bygger upp till någon film Det blir väl annorlunda Med filmen Inhumans mm. För att Den känns det som att tv-serien Bygger den, upp till. Den bygger tv-serien upp till, ja det, Precis. det har du faktiskt rätt i Men det är bara en av mm. Marvels alla 180 000 filmer De gör Ja mm. <laughs> Så... Ja för det kommer komma väldigt, väldigt mycket filmer nu Men uh, vi har ju de filmerna i olika punkter Så vi har ju hoppat över här ja. uh, Men men vi, vi tar som det kommer Ja mm. uh... jag, jag älskar det överhuvudtaget över Det de gör med sitt uh, Cinematiska universum Att de väver samman Filmer och tv-serier På det här sättet Att det ena tar vid det andra slutar och så bra mm. ändå. Och för det är så många trådar och det blir fler och fler trådar. Jag tycker det är fantastiskt bra gjort av dem. Ja, mm. det är lite Star Trek över det hela. Ja. Allting har sin egen stardate eller sin linje. Precis. Det, ja, jag håller med. Det kan bli väldigt kul och intressant att se. Och sen även se hur DCs filmer sig också. Det kommer ut gäng nu. Ja, och jag, jag, jag, som jag tänker efter lite här nu, jag, jag har ju inte sett alla där här, men jag vet ju att du pratar väldigt mycket om den här, äsling, och, och, och när du pratar om den, alltså, jag får ju en känsla av att jag skulle vilja se whiteboarden de har på det där rummet, mm. när de liksom försöker väva ihop det här. Den är en top secret. Ja, det är den säkert. Jag skulle tippa på att den ser ut ungefär som ett garnnystan också. Mm. Jag, den är nog den är rätt så krullig tror jag Som tidslinjerna i Genesis Men det är ju oh, Gud. någonting annat Åh oh, oh, fan, det är ju dubbelknutar överallt Hur som helst, nu pratar vi inte mer om det <laughs> Nej fan, nej, vi nämner inte det där, den där filmen Men viss tidslinje För när man lämnar den så blir det alltid fel när jag ska redigera sen Allting bara flyger huller om buller oh, Jag ska Gud. bara säga, jag har sett den en gång till Som liksom så uh, har jag gjort Ja, jag med och, uh, Några knutar uh, Försvann faktiskt Alltså? men det är fortfarande en jävla många klur. <laughs> ja, för mig blev det tvärtom jag fick flera stycken till. Men nu skit i den här jävla Terminator-filmen ja. för jag hatar den. Mm. <laughs> uh, <clears throat> Visst, vi pratar om Marvel eller DC. Uh, så har vi har har vi två DC och två Marvel. Självklart så tycker jag om båda. Uh, uh, jag, jag, jag tycker om allt egentligen men uh, ja. Rent filmmässigt så föredrar jag DC Comics, eh, faktiskt. Sen har vi ju, eh, ja, bara för att ta över lite över Peters här. En Nästa punkt. Eh, du får ta över om du vill. Och nej, jag nej. kan faktiskt säga så här att eh, om det var Erik du vi prata med så att han ville säga något. Han ville bara göra upp. Ja, Men jag, Peter, jag gjorde upp det för jag tyckte att det var bra att du tyckte DC var bäst. Ja, jag, nej, jag, pek, jag pekar på Louise För uh, hon har ju en, <coughs> en Jaha, fråga ja nu ska Men jag Så här blir det som om man sitter över Skype Men Ja, precis <laughs> ja. Skype mm -hmm. um, Vi har ju frågat oss själva ibland Vad är en superhjälte egentligen? Ja. och ja. Eh, jag kollade på Wikipedia vad de sa. Våra använda Ja. ja men, du får, du, men du får vänta mig på Wikipedia, för först ska vi själva diskutera vad vi tycker. tycker jag. Ja. Sen får du komma med. dina Vi, vi kan äh, fråga Erik, ja. tycker jag. Vad tycker du är en superhjälte Ja. Jag tycker att det är någon sorts person som har någon sorts kraft. Och det, det här är ju löst alltså, det här är ju löst. Och jag är ju för dåligt insatt, det vet jag ju redan nu. Så bear with me så att säga. Jag tycker i alla fall att det är en person med någon sorts kraft eller någon sorts förmåga, det behöver kanske inte vara en kraft men åtminstone någon sorts förmåga, som han använder i ett syfte. Och för att han ska bli en hjälte då, så måste han använda dem i ett gott syfte. Och för att bli en superskröp så borde han ju rimligtvis alltså använda dem i ett ont syfte. Och det skulle jag vilja säga, det drar jag av då, det är en superhjälte för mig men eh, mm. ja mm. Jag har ja, lite det här när folk säger ont och gott Det är som sagt Alltså de onda om man med säga så Deras handlingar De är ju goda I deras Del ja, Du vill alltså mena det att Eftersom han har ett, en twisted mind så att säga Så tycker han att han gör gott Därför är han en superhjälte för sig själv Men kanske inte för andra det Är det så du tänker? Han är väl en hjälte för alla sina kompisar också? Ja, du menar för, så att säga, mm. för hans minions alltså, kan så säger jag... han en superhjälte. <laughs> ja. <laughs> ja, på sätt och vis ja, är han ju ja. det då. Så det, det är ju egentligen alltså perspektivet av mer hur ja. man ser på en person. Men mm. egentligen så kan någon både vara superhjälte och en superskurp lite beroende på vem man frågar. Det är bara att tänka på Deadpool till exempel. Han är ju en skurk. Men, ja. men lite också som en antihjälte. Han kan ju vara både och typ. Ja, men, nej men jag, jag är lite inne på Eriks spår där en superhjälte En person som behöver inte ha möjligtvis en superkraft Som stormannen eller som spindamannen och grejer Bara en förmåga eller viljan att göra gott i världen Alltså sen om den, han gör det med, med, som Bruce Wayne med, Han har massa pengar tillgång till massa coola grejer mm -hmm. Visst han är en sorts superhjälte men han har inga övermänskliga krafter Till exempel ett tydligt exempel på hur man skulle kunna vara en superhjälte kickass, han har inga krafter, what's över. han kan inte ett skit, han tar på sig sin direkt, och två pinnar och går ut och, ja, vi bekämpar brott det enda han har fått att han tål väldigt mycket smärta då, för hans, när han fick stryk första gången, så han ja, mått för långa hans han, nerver till sin superkraft, det är lite coolt. ja men precis, och det så fick han sin superkraft, alltså sin kraft då att han tål smärta ganska bra men han är inte bra på att fighta, han är inte bra på något sånt men det är det var hans origin story, så han börjar och det räcker för mig för att vara en Ja, hjälte han, han är inte superhjälte, men det är där. Jag, jag håller helt med, Louis. Jag tycker också precis priset. Och inte något som är det, så vill jag också säga att Kickass är ju en av de bättre superhjältefilmerna tycker jag. Då. Så att det, jag, jag, vet, jag vet att det kanske inte kommer att bli så omtyckt för det. Men, alltså, jag, Nej, men jag håller med. Den är jättebra. Ja, jo, men alltså, det, fin det finns ju både humor, det finns, alltså, det finns en, en tydlig svärta i filmen också. Mm, ja, så att, jag har jag sagt någonting att det är dåligt Ja men jag får ju känslan här av att du, du, du är ju mer Marvel Och då är det lite mer det här färgglada strömlinjeformade som är ja. din grej Så jag menar, visst, fine Men jag, jag tycker ändå att det här med Alltså det har någonting kickass Alltså det, det, finns, något, mm. det finns något skitigt över det Och något humoriskt, det är som en grekisk tragikomik liksom Och jag, jag gillar, ja, jag gillar det helt enkelt det som var så bra med Kick-Ass Att det har ingenting med Marvel, DC eller göra Den kom som en fristående eh, serie den baserade på en serietidning tidning Och därifrån gjorde de filmen Och sen att den blev så eh, färgglad med humor, action, snygga scener Och även jävligt brutal För det är ju slakt i den filmen Och de blandade det med komedi och grejer Och det gjorde de väldigt bra Och sen eh, karaktärerna, väldigt intressanta Speciellt eh, Big Daddy och eh, Hit-Girl Jävla vilka karaktärer Och det det var en väldigt bra gjort film, mm. tycker jag. Ja, jag håller helt med. Det, så, det, det är en bra superhjälte, typ. Och, och en film som definitivt skulle kunna bli lika bra som men som de inte riktigt har utnyttjat är ju egentligen Inspector Gadget, tycker jag. Det är en film som egentligen bär på ett totalt mörker. Där det är så svart som det bara skulle kunna bli egentligen. Och, och, och, och jag vet att ni inte tycker om det här, men alltså, jag lovar dig att Inspector Gadget skulle kunna bli den bästa superhjältefilmen som någonsin har producerat tänk efter nu, jo men tänk efter jag menar fullkomligt allvar en man som i princip har alzheimers går omkring med en världens mäktigaste kropp som kan göra asmycket grejer han har alltså typ en, en 13 åring eller någonting som är totalt brådmogen och då ska på något vis gå och göra det här, hon måste ju egentligen vara utbränd och helt förstörd, bara det är ju roligt sen så finns det då en hund mitt i allt det här som då alltså, som ja, som är helt tokig också, och som inte kan prata, men som ändå förstår lika mycket som människor. Det skulle gå att pissa hur mycket som helst. Tänk att hunden till exempel är sammanforkist. Och går och besöker till exempel så här alltså så här BDSM-klubbar. Penny är utbränd. Går på antidepressiva. Gadget till exempel. Han, han fattar ingenting och går med ett leende genom allt det här. Och på något vis är, är ju inte Penny, som jag har förstått det i alla fall, så är inte Penny och Gadget släkt, utan Alltså, hon är bara med honom. Ja. Så vem är hon för honom? Det finns ju så mycket backstory man skulle är kunna bygga där. Är eh, eller något där. Ja, tänk dig bara det. Att ta in mm. någons brorsdotter på, i den åldern mm. och sen bara förstöra henne totalt med att inte begripa någonting. Hur i helvete blev han förmyndare? När, när du lägger upp det på det sättet, det låter fan intressant Jag ser bara Christopher Nolan framför mig, nu är det regissör till det här. Ja, det är det jag säger. Det skulle bli det bästa som någonsin har producerat. Tänk dig Gadget mm. som inte fattar någonting. Gadget Begins. Exakt, Gadget Begins. Ja. Han har den här mössan du vet som, som kan utvecklas till en helikopter. Och så sitter det typ någon stackars person, en, så, givetvis en oskyldig människa sitter, som man bara vill ge den här mössan för att den inte ska få solen i ögonen. Och när den här personen får den så utvecklas givetvis den här helikoptern. Och vi alla vet ju att huvud kan ju inte tåla att man flyger från huvudet. Så, och det fattar ju inte Gadget, för han är, han är ju blåst helt enkelt. Så att den här civila åker iväg, blir hängd i Hanses. Men Gadget tror att han gör det för att vara snäll eller någonting. Alltså bara det är ju en rolig grej. Och i då att han hänger en civil som åker mitt ut, ut med en gata så stoppar han ett rån eller någonting. Bara, bara det har du ju någonting. Och Penny som då försöker hindra allt det här och gå på antidepressiva ramlar ju någonstans ner i en brunn eller någonting och slår i sig nästan. Alltså, och den här jävla hunden som springer runt omkring med, med lite BDSM-prylar på sig. Alltså det är hur bra som helst. Jag lovar att det, det kommer ta alla upphjälter som finns. Fan, det skulle kunna bli en, en serie istället, en Netflix-serie. Ja, så är det, det är någon vi som uh, vill bidra till det här så kan ni uh, mm. maila oss på nyklarmedfilmsnamnet.gmail.com så får ni våra bankuppgifter och lägga in pengar på. Mm. Jag ska, vara, jag ska på något vis ha ett finger med i spelet, säger jag med en gång där. Det kan du få, men... Kan jag få? Jag har ju hela idén. <laughs> Och någon kan någon jag få? Kickstarter, kampanj ju, så... Du får ju kramas med... <coughs> det var jag, med. Jag, jag, jag, ja, det jag får jag förvisso. Men jag tycker ändå intressant. att jag ska ha ett finger med i spelet, eftersom det jag som har hela idén här. Ja, jag tyckte att var jag... Först måste vi få rättigheterna då från de som har gadget. Ja, men det kan du däremot få lösa. Det mm. kanske jag kan. Det, För eh, det. själva grejen, vad är en superhjälte om vi fick Gadget? Ja, ja, jag, jag tycker Gadget jag, definitivt är en superhjälte. Ja, och han kommer vara det den bästa som någonsin har gjort. För det visar ju på hur, att superhjältar kan ju vara väldigt olika. Och den här definitionen då. Att en superhjälte är en hjältemodig karaktär. Med extraordinära talanger eller övermänskliga förmågor. Och som ägnar sig åt att kypa rättvisa Eller att skydda allmänheten mm. Och det faller Gadget på en gång För han är inte hjältemodig Nej, men du får, se, du får se Gadget mer som ett lag Av misfits Förstår du? Ja, han är en sån här förvirrad hjälte aj, aj, Jag säger mm. Alzheimers han, han är direkt ja. ur sjukvården alltså. Ja, då har du ja. Mr. Magoo också då. Han ramlar in i allt alltihop ja, har, har ja, men du förstår Ja, Fast <laughs> alltså jag gillar Gadget mer För att det ser ut som att han alltid ler Och när han skadar ja. andra och mm. ler samtidigt det, det finns någonting i det mm. ja. Men det är ju som sagt När vi var små Och det är som Ja, eh, Louis och jag eh, Vi är ju superhjältar ja, okay. För våra barn Det var fint sagt Ja, jag hörde så, ja Nej, men eh, ja. när man mm. var liten veckan var din hjälte, det var ju för, för ofta ser du pastellerna, och sen kanske inte det blev vassen Nej, så ja, jag tänkte säga Donatello i Turtles. Ja, det är inte bra. Nej, jag menar i början då, den första om man säger så. Jag gillar Michaelangelo. Ja, ja, nej, nej, jag håller inte med det, Peter. Mina föräldrar var inte mina ja, ja, inte mina <laughs> Nej, men för många då, jag har läst det här du. Sluta ja. då ja. Jag förstår, jag förstår vad du menar för Man vill väl vara hjälte för sina barn Och de säger väl, ja pappa är du är med eller hjälte? Jag, bara, jag förstår hur du tänker alltså, Men ja. hjältar och superhjältar ja. Skitsamma, det var fint sagt Ja det, det var fint sagt det var ja, men fint. Min pappa är mycket starkare än din pappa ja, Och gud vad sandlåda det blev Det gillar jag Och så var ju storman jag... kommer jag fram också så har ju stålmannen absolut kommer fram i sandrådegrejen. Ja, ja. nej men vadå, han ska vara den starkaste. Nu pratar jag. <laughs> han ska vara starkast. Han, eh, han tål allting. Han kan skjuta laser. Eh, och, mm. och allting sånt där. Och han kan flyga. Ja. Har man föräldrar som eh, man ser, klär ut sig rollspelar ofta, då kan man ju faktiskt börja tro att de är superhjältar. Mm. Ja, typ. Vad vill du ja. säga, Louis? Jo, jag tränar. säga, jag tränar ju väldigt mycket, det vet vi alla om. Du är ingen superhjälte för det? Nej, jag har ingen superhjälte, men när vi kom till barnlårdeformationen här, att ja. min pappa är starkare än din. Jag tränar för jag tränar väldigt mycket, och när min dotter eller son säger till någon annan i skolan, min pappa är starkare än din så ska de mena det talat. Det fick du farligt ja. snyggt alltså Mm. Och så kom bara två av gladatorerna Buuu Bara Bara jag Av 9000 personer <skratt> <skratt> ja, Nej. Hur många var det i gladatorerna? Får jag liksom spinna iväg på det? Hur många var det som tävlade? Som sökte? Eller... Ja, som eh, kom med i gladatorerna i alla fall uh, Av 9000 som sökte var det 32 stycken med 16 killar och 16 tjejer Och du tjänar. kom två av 9000 Ja, det är, det är dags att dra i mm. Ingen kommer ihåg en två. Mm. <skratt> <skratt> Fy fan. Detta det? är bara för att Peter vet att jag är starkare än vad han är. Så när Ludde säger min pappa starkare, är starkare, euh, än han nej. Vi, vi, alltså, helt jättebra. <skratt> <skratt> Jämfört med hans så kommer vi alltså bli anfådda när vi rumpar i princip. <skratt> <skratt> yes. Först det får för man säga så i en podd. Det får säga precis vad du vill, för vi... Vi Vid det som pratar om allt mellan himmel och tv-spel så kommer det in några runkskämt och lite snusk. Det är bara positivt. Ah, okay. Ja okej, men vad bra. Ja, för jag, jag kom på mig lite precis när jag sa det. Det var sån här, oj, det kanske inte kunde du sagt. Ursäkta, jag måste hosta lite. Nåt... <skratt> så är, länge du inte gör något annat som vi pratar om? Nej, jag blir ju trött tydligen. Ja, ja, ja. Du, du, <skratt> <skratt> men det är det jag säger. Du blir du, det det jämfådd jämfört med han. <skratt> Hämar får vi bara tänka på runka. Ja. Ja, vi vi Hej, det hey. hey. I ja. ja, ja, ja. Trevligt. Jag precis säga, vi har en tjej också som vi får vi kanske ja, du ja, du, menar att, ja, du menar att vi ska säga pulla också bara för att liksom skydda sig <laughs> det hela. Jag ska vara du ska jämlikt. Förrekt. Pilla på ja. bärret. Rulla snigel. Det ja, det jag har det, det är, är <laughs> ni Vill du tillägga någonting? Om Nej. din egen mig Nej. Okej. Okay. Det blir det vi dit. Flatlinen kommer. Ja. Ja, jag Ja, på kul att se så är det är lugnt jag kan. Uh, ja eh ja. ja. <skratt> var vi sen då. Vi var på just det favorit superhjälte. Var vi på sen? Ja, nu nu får vi ju faktiskt att gå <skratt> <skratt> Ja, på att om oss Ursäkta. <Kan du? skratt> ja. Okej, okay, jag twistar sen. Eh, <skratt> uh... Det var det, alltså förra avsnittet en, Som uh, Louise var med i satt här. Då passade du runt här som en liten grej Och så tänkte jag, nu får du vara med Men du ja, men, <laughs> Fan vad du snabbt där Det är jättebra Ja, jag ska vara ja, men, ja, men, jag, jag är en pratbar Ja, det är bra Erik ja. Ja. Men eh, som sagt eh, Favorita superhjältar här nu Hjälte och eh, skörk eh, Och jag tänkte topp tre på skurkar eller hjältar och topp tre på skurkar och eh, vi är fyra styckna så det får gå faktiskt väldigt fort på ett sätt, men jag tycker vi tar eh, bara våra hjältar och eh, Louis du får säga dina tre hjältar först mm. sen tar vi Erik och sen tar vi mig och sen tar vi Louis Ja. Mm. Mm. Uh, Sp Spindelmannen uh, är min favorit. Uh, sen så tycker jag om Shadow Cat. Hon är cool. Uh, och sen oj en tredje. Det finns ju så många. Uh, jag säger The Flash bara för att få in lite DC där också. Mm. Mm. Erik? Ja, jag har ju redan sagt min frågan där i början. där. Det var ju min en enda då. Men då ska jag, ska jag fylla på med två till de andra. om mm. ja, du har. Ja, okej. Okay. Alltså, och... ta, ta din första igen. Bätter längre lite, det är ju en klar etta. Jag skulle vilja sätta den på två och tre också, men jag antar att då blir det lite konstigt. så att Vi får ju säga Batman på nummer två då. Mm. Sen kan jag väl säga att det börjar väl skralna av lite med superhjältar så jag skulle väl, väl kanske säga att jag tycker Joker är en cool karaktär som skurk, så han kunde väl kanske gå in där som en superskurk då. Ja, men skurkorna tar vi sen nu, får vi får få ner på Helteret. Men det var ju, Du sa ju det med betraktningsvinklar förut. För mig är han helt Aha, du vet vad jag menar. Ja, jag vet vad du menar. Jag <laughs> ja, vill bara inte förstå vad, vad du menar. Håll det <laughs> till vad jag menar. Ja, men Du säger att eller litar på ett, två och så Batman på tre. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, det funkar för oss. Peter, <laughs> dina tre favoriter. Ja, det är ju ingen. Eh, för mig är det ju spindemannen, givet. Mm. Och. Eh, Sen eh, har jag. Ja, jag har faktiskt. Kaplan har jag fastnat. Mer och mer för. Mm. Ja. han har växt på gamla dagar, <laughs> om man säger. Mm. Och eh, sen har vi faktiskt. Eh, en mutant, då. När jag gillar skarpt. Vet eh, du. Äh, nu tappar jag ju det här. Ja, men det är det här. Tjung. Wolverine. Ja. <skratt> ja. Fan, då måste jag ändra det för jag skulle säga exakt samma karaktärer fast i fel ordning. Min favorit är. Nej nej nej men jag. Ja nej men jag skulle säga samma. <skratt> men min favorit är det är Batman. Sen kommer Spindelmannen. Och sen tänkte jag säga Wolverine men. Jag ångrar mig det tror jag och säger Charles Xavier där faktiskt. Ja, det är roligt också för det var faktiskt det jag tänkte också för de ligger på samma. Men jag mm. jag tappar ju bort kommer inte ihåg på namnet på någon av dem sen så det går väl upp så jag är nästan samma. Ja, hela stommen. Nej, jag säger ja. Jag hade funderat på om jag skulle klämma in någon så här oväntad som typ Dr. Who eller någonting. Ja, vet ju inte Dr. Who, det vet ju till och med jag. Men för att folk ska förstå vilken doktor jag menar. Ho? <laughs> men nej, jag gick på lite mer traditionella Superhjältar ja. eh, Skurka ja. Mm. då? Ja eh, Jag skulle förbereda mig lite Det blev inte riktigt så Men eh, jag har i färskt minne The Maker Som mm. säkert inte många känner till Men eh, de som har läst Ultimate Marvel Kanske känner till att det är den versionen av Reed Richards alltså Mr. Fantastic som eh, blir allt mer ond och till slut så tar han namnet The Maker. Han är cool tycker jag. Sen är Dr. Doom en annan klassisk skurk och eh, Magneto tycker jag är bra också. Som mm. skurk. Mm. <clears throat> eh, Erik? Mm. Nu ska vi se här. Alltså min absoluta favoritskugg får ju bli Destiny Nova eller Destiny Nova eller vad man nu kallas i Battle in serien Den är så skön figur faktiskt. Äh, doppar sina händer i folks hjärnor och sysslar med karma okay. på ett rätt så sätt. Så han, han får ju ändå säga att han får bli min klarhetta. Äh, jag var ju lite inne där också på äh, ja, på Batmans ärkefiende där, Jokern. Han mm. kan ju definitivt komma på en tvåa. Och han kan få bli tredje plats också. Så jag, jag säger bara två år, kanske göra så. Mm. Ja, tack tycker jag. <laughs> tack! <skratt> ja, men ja ja, ja, ja. Nej, men det är svårt ja. att hitta tre skurkar bara sådär, så där. Ja, men det är det ju. Så det, uh. Uh, Ja, jag har uh, Magneto. Uh. Alltså, det är ju egentligen det. Magneto, han, han är ju egentligen inte ond, alls, Han är ju god också. Det är jo. bara det är på lite mm. när i. Uh, Tiden man ska gå <laughs> Ja men precis men, men han är ju Han går under kategori Ond I själva Ja det, det är det han gör mm. e, Och det står vi fast vid e, Och sen har jag faktiskt eh, Jokern mm. Och sen lämnar jag faktiskt eh, Serietidningsgrejerna och, och allting Och eh, går eh, Till verkliga livet Och säger Frank Nitti Vem? Frank Nitti Okay. Frank-90 är, är var, alltså El Al Capones Högra hand ah, Okej okay. ja, Men det är inte inom det är inom genren Nej, jag sa ju att jag lämnade det Han han ett namn för sin högra hand? Ja, <laughs> tack mm. för att du hörde det Det är för vi ihop här, är du. Mm. Visst. Ja, men då har du dina tre Har ni inte hört talas Som uttrycket Högra hand? Det är den du halvt onanirar med, tänkte säga. När det var du som sa det. det. Ja. <laughs> Hjälp. Nej, tillbaka till, poäng, tillbaka till temat. Nu får vi hålla oss till temat. Skurkar. Mm. Ja, men så slänga in någon där då? Ja, men eller, du har... jag vill bara vara lite också nu. Nej, men det var klart ja, lång. Ja, men det funkar. Jag tyckte det var För mig funkar det. Funkar, det du sa, sa du Magneto, Joken och Capons höga Ja. Mm. Ja, men vi säger då Fredrik, det är jäkla. Ja, då Fredrik, ja. du ja. säger du. Var fängslet utgörat. Får jag säga det? Vad tror du är när ni ändrar sådär? Alltså, du hade ju någonting som var nästan ett unikt där, Peter, mot allt i det gamla ja. ja. grejer. Och så, ja, och så klandrar du ner på mig Nej, nej! Nej, jag ville bara påstå <laughs> att det var något roligt i att han var en höger hand till honom. Ja, det han var han det enda som jag tyckte var roligt. Jag, jag tyckte det var ja. synd att du ändrade faktiskt. Det är ett uttryck. Ja? Ja, ja. Men, men skit i uttrycket nu. Jag tycker du ska ha kvar den här höger Jag handen. tycker du ska ha kvar din Skit i datavid, han är inte så jävla cool Nej, han är så jävla mainstream också Våga vara inte mainstream nu, Peter ja. Vad säger du då? Jag säger På första plats är Mystic För hon kan vara vem fan som helst Och skulle också kunna vara Den ultimata flickvännen <laughs> Det var bara vad han tänkte på mm. Sen så har jag såklart du Jag har Jokern York, ja. och sen så har jag eh, en skurk som heter Elijah Prince den är vet du när förklara nej äh, säg Eli Elijah Prince är eh, skurken ja, i filmen Unbreakable oh, just. som inte är en skurk en men Misty men Blast. det är mina tre, det är mina <coughs> favoriter plus att Unbreakable är en, en, det är min absoluta favoriter superfilm också Tack mm. för den är bra. Mycket bra. Yes. Och så båda jävligt fort här nu då. Ja. En uh, hjälte som uh, man stör sig på. Alltså, bara man stör uh, sig på. <clears throat> ja. Erik. En hjälte man stör sig på? Ja. Uh, och du menar, det kan jag. Ja, ja jag, jag Ta Wolverine jag vill till exempel. Stör dig på Wolverine. Han ska ju vara så jävla tuff. Han är väl tuff. Nej. Alltså helt hjärta Han har typ så här klor och kallas för en jäv. Nej. Äsling, pratar du inte om en annan som du störde dig på tidigare då? Vilken då? Jag hade du mina cyklopen. Ja, det är också någonting att störa sig lite på. För jag menar, kan du tänka dig en mänsklig cyklop? Det är ju fanens grattfäst. LACHTER och det han ska vara så jävla cool Tänk jag, typ, en människa med ett öga i pannan. Alltså, jag, jag pinkar ju ner mig. Ja. Ja. Och det här är alltså skitcoolt kom ihåg det nu. Mm. Jag, jag, jag kan ju inte hålla mig för att. Cyklopen. Var mm. sug på det, en liten stund. Mm. Han är cyklopen Ja. <coughs> ja, är... ja. Jag kommer inte. Jag kommer inte på någon, någon substans större på så tycker jag säger jobbig, chattig, typ som Jarry Jar Brinks, chattig. Jag kommer inte på någon just nu faktiskt. Så jag får se pass. Mm. Ja. Aquaman kanske. <laughs> eh, då är vi, då tar vi på hand på det. För det var ju precis Aquaman jag tänkte säga. <clears throat> jag känner inte till Aquaman så mycket. Nej, så men jag... han kommer ju få möta henne snart. Ja. <clears throat> eh, har du någon skurk då? Som jag stör mig på. Eh... Uh, ja, jag har jag fan med Mr Freeze i Batman uh, Robin. Uh, ja, då tänker uh, vi på filmversionen då. Ja, filmversionen alltså, den karaktär alltså Arnold's ah, hela jävla filmen hatar jag. Alltså på allt på den filmen. Fan den filmen. Tyvärr att jävla Joel Schumacher är död nu. Då gör han mer filmer. Motherfucker. Det, jävla... det var det jag ville ha sagt Ja, det fick bli, Det fick alltså bli... <laughs> en jag tror att tala för alla här, tror alltså. Det hatet var svarta, alltså. Har du någon, då? Jag? Alltså, jag kan ju inte säga att jag har någon som någon superskyrka stöjer mig på. För jag, alltså jag ser ju humor även i Arnold. För mig är det ju komedi. Jo. Mm. Alltså, som alltså jag säger så här då. En, en av mina dåliga filmer, som det är min favoritfilm, är ju Man of the Hands of Fate. Så jag skulle kunna säga att kanske möjligtvis han superskurken där är, han som är ja the master tror jag bara de kallar honom, ja, han kanske jag kan störa mig lite på, men, men på ett väldigt positivt sätt och mm. vad heter nu han som är den här karaktären som är trevligt ljudsatt också ja, hans underhuggare i alla fall som har typ två kuddar i benen där, han är också väldigt rolig ja, han kanske jag kan störa mig lite på okej okay. mm. ja, eller du sa inte för Louis förresten Um, Någon no, superskurk som jag stör mig på mm. uh, Ja Jag måste tänka efter lite där uh, Jag börjar bli ganska trött på Green Goblin faktiskt Att de ska ha med honom hela tiden i Spinderman Filmerna Ja men nu hoppar ni på filmerna här ah. jo, men, jo men Det är, det är ofta så vi får våra skurkar Som vi Många av oss inte ja. orkar läsa Men jag essa, tror jag så faktiskt att det alltså, är På honom i, i serietingarna Också faktiskt så att, ja. alltså, Jag ska säga nu Green Goblin faktiskt Jag tycker Hobgoblin är coolare Men ja. det, är, det är en annan sak Men jag säger Green Goblin Jag hoppar på där och håller med dig faktiskt mm. Men det jag ville säga innan vi går till nästa punkt Jag tar bort Mystique Och sätter in Kingpin Från Daredevil-serien Som en väldigt bra skurk Ja, han är jättebra men gud, jag skrattade ju jättemycket när jag såg han. Ja, han heter men... ju Mr. Fisk. Ja. Mm. Men nu vill jag ju bara kolla är det serien du tänker på nu då? Serien tänker jag på nu. Den på det var en bra skurk. Samma sak med Jokerns, det Joker. är Det var bara det. Uh... Ja. Hallå. Uh... <clears throat> Nästa punkt blir ganska svår tror jag. Ja, men jag tänkte på det kan vara lite kul Om, om jag nu ramlade in på Marvel Studios Eller DC mm. Och så de bara, Vad gör du här? Jag vill lägga in en karaktär Ja, men det var bra, det kan du få göra Och så får man göra det <laughs> Vad skulle det vara för någon? ja oh. gälte skurk och ja egentligen är Marvel eller är DC som ska göra det. Oh. Det får ni också säga Jag kan ta min best... först då. Ja ta, ta det in. Mm. Att eh, jag skulle ju då stamla in på Marvel där och försöka springa för att i där och ge henne puss faktiskt. Fast då kanske han dör Kanske han får hjärtefag. Ja, nej, det är dumt. Jag kommer dit och säga hej till honom bara. Ja. Nej, men sen skulle jag sätta mig. Och en karaktär jag bara har tänkt då att... Eh, det blir faktiskt en eh, framtida skurk. Okej. Okay. Men jag börjar ju då bara med en liten origin. Mm. Han jobbar ju på... På... Bay Buell. Där Peter Parker är fotograf. Ja, okej. Okay. Där? Ja, fortsätt. Jag försöker fundera här. Jaha. Sittar du och funderar om mitt går ihop, menar du? Nej, jag säger vad du kommer med där. Det är en skurk. Ja. Nej, ja, men så jobbar han där och så... Han är faktiskt... Han eh, handlar hand om webbvisionen av tidningen. Mm. Och så... Så jobbar han sent en natt. Och så råkar han ju då eh, Spilla lite vatten på bordet Och mm. få en sån jävla stöt, vet du Så att han eh, Han dör Men ett av de har gått in i hans blod ja. Så han kom in i nätverket Okej. Okay. Och så hette han ju eh, Peter Parkers äh, filer där och äh, upptäcker att, har ah, det där äh, är någon förföns, det är SPIDERMAN! Och, äh, men sen, äh, ja, så han äh, konverterar äh, Peter Parker längre fram, och så får på käften. Okej. Okay. Alltså, han, han, han, han, han tar över en annan kropp. Okej. Okay. Vill du veta vad jag tänkte på när du sa så? Nej, men äm, sen, kan han ta, sen är han så han är så här Maika i Heroes. Ja. Styra elektronik då? Ja. Mm. Så han så mm. hans kraft är att kunna styra elektronik, gå in... Ja, mest gå in i datorer och sånt. Inte ja. prata med dem, men Gå in och vara där och hette information mm. och sånt där, och eh, nu har jag uppnämt bort vad hans namn skulle vara. Hackerman! Ja, det var generiskt. Eller Loading. Ja, Loading fan heter han. Han heter Loading. När du, när du berättade att han fick ström och grejer, då tänkte jag direkt på Ja, du är den där elektriska Gremlins i Gremlins 2 Som går in i telefonlinjen Det är din superhelt ah. elak kallt. Hänger du med? Ja, men alla skörskrätts och sådär ska vara med om olyckor Sluta nu! nu är <hör> ja, men han var med om olyckor Han, han, han blir ju electrified och blir elektrisk Ja, och får jag för bara, bara säga vad jag tänkte på precis när du sa allt det här Alltså, det är ju en väldigt nutida teknisk superhjälte, eller, superhjäl eller, superhjäl eller superskurk eller vad nu ska jag vara. Mm. Så, alltså, tänk om du hade varit på den här tiden, du vet, jag var så 28, och Modem och såhär 14, 4K. Alltså, du hade varit helt jävla handikappad. Välkommen till nu mobbar vi Peter-podden. <laughs> <laughs> Nej, det är ja. realistiskt. Jag kom på vad jag skulle vilja vara i fall. Jag ja. fick Queenie, DC, eller Marvel där. <clears throat> vad jag har varit för skurk, eller hjälte, av vilken kraft jag har haft. Jag hade valt, eh, valt. Eh, Egentligen spelar ingen roll Vad jag hade valt Jag har bara gjort en sak Men vi säger att jag är god då. Jag har åkt tillbaka i tiden Jag är en twist här. Boo, det har jag vi hört, hört för. Boo. Ja, ja. <laughs> det, det, I mitt huvud ska bara är ska vara logiska Ja, det gör jag igen Nej, ja, det fortsätt Det enda logiska jag gör är det den, den sitsen Jag kan åka tillbaka i tiden Jag åker tillbaka i tiden Hugger Hitlers huvud av Och sen går jag hem och solar I will. Och det är det jag har gjort <kör> Fan vad jävla psykopatisk maskmördare Maskmördare? Han dödade mask Nej. Han dödade folk Han var en maskmördare så han har ju dödat på en gång Det börjar bli lite platt ja. va? <skratt> det hade jag gjort jag, jag gillar det Louis men det det var lite platt <skratt> Ursäkta jag, jag vet. vet. Ja, sure. ja nu, men nu har, nu ja, har jag men, tänkt till Medan ni har pratat. Ja, men nu vill jag bara avbryta det lite där ja. svarade du nu då på vad ska, ska du skriva det här i en tidning för ja. DC Idol? Men sa du? Ska du skriva äh, ja. det här för DC Idol? Ja. Jag kallar alltså det The Preventer. skit bra tycker jag. Ja, men finns ja. Det, ja. Inte Var är det någonting sånt som... Jag är ingen. Aning. Jag tar det här direkt du. Ja, pulling rare right of my ass som man säger på engelska. Jag är inte någon plan på det här. Det är bara kommer av sig själv. själv. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Då... Ja. <laughs> tack och för det. Tack, tack. Varsågod. Jag, jag tänker på de här riktigt dåliga skurkarna i 60-talets Batman-serie. Ah, ja, Kort. Och då är den en skurk. Hans trademark är att skicka fax eh, som exploderar och han tar namnet lur i faxen. <laughs> nej. Vad dåligt. Så Ja, det. <laughs> oh, det här tog jag så jävla seriöst av dig bara nej, jag ska göra det hela. Jag ser dig i Nej, jag hur kunde tillbaka på gamla döda Hitler? Det är väl fan inte, det är väl seriöst. Stoppa till massmord och den, här, den här 80-filmen Vad är det? De heter den här tributfilmen till 80-talet Känner jag lite kopplingar till nu var var Den där som släpptes på internet var Vad var den? Heter ja, den, den så kom nyligen vet Kung den? Fury Just ja, det! Ja, tack, tack. Den Fury. fick jag vibbar nu du pratar om där Ja, det var ju det, och ja, det, var och det som jag var lite rolig med mitt namn också hackerman jag, jag snodde ju därifrån också ja. är, är det inte en i Hackers som heter Hackerman? Han heter väl Hackerman? Jag kan i filmen ja. Skitsamma Ja Ja. Nej, men mm. nej, vi skiter i den frågan så tar vi bara ja. nästa här. F får jag bara säga att jag hade faktiskt en hade du en? Jag hade faktiskt Jag en. tycker att ni har inte tagit det här bra. Jag har en halvbra. Jag tyckte det var... Det, det tack, var tack. Fel, men det var inte så jag vet. Det var väl med sämsta Göteborgs Det var så otroligt roligt dåligt så att det var perfekt. Jag vill ju ha jobb på var och ni tror att ni kommer få jobb på Ja, men det, det, vi, vi förbättrar dina jobbchanser givetvis när vi, också, när vi inte har riktigt lika påtänkta grejer. Jag säger faktiskt till lyssnarna att jag vill faktiskt ha har ni några idéer på någon karaktär för som ni ville skriva in? Eh, maila det till oss Nu pratar jag film snabbt lag på kom. Så. Mm. Eh, Anything first. goes. Ja, men det skulle vara faktiskt vara kul att veta vad, vad ni tycker. Eller vad ni om ni har några <kör> idéer. Okej. Okay. Vi så inte snurra dem. Vi mm. lovar. Ja. Men tänk såhär, någon kanske lyssnar som tar mm. Erik, berätta vad du hade varit. Alltså jag, jag ska jag ändå göra det. Ja, jag, jag hade nog tagit Mr. Fort. Rocketman hade jag tagit. Ja. Och han skulle vara han skulle vara smått homoerotisk men det skulle aldrig komma fram att han borde, alltså så att säga ja, det, det, skulle, det skulle bara vara lite så att det liksom, i kanten. Man kan ana att det finns en viss homoerotik. För jag tycker ändå att superhjältar har det ofta så de alltid går i spandex. Jag tycker att han skulle ha en liten drivande form med det. Och sen finns det ju, alltså, ni ser att här den där gamla serien himen, när vi var små. Alltså, ja. Det fanns ju alltid någon, alltså, himen eller någon annan kom ju alltid in där typ så här: Var rädd om naturen och liksom bla bla bla. Och, och gör någonting vettigt och gott, va. Jag, jag skulle vilja att han inte var superhjälten utan jag ville att han skulle komma in i slutet och alltid vara den här musepigredia-typen som säger någonting smart. Och så skulle han även vara lite homoerotisk och spänna sig. Det skulle jag vilja lägga in. The Rocketman alltså. The Rocketman, mm. och han skulle givetvis ha då kanske en raket någonstans i, i, i midjehöjd givetvis. Mm. Och uh, spänna sig ljuvligt på ett trevligt sätt. Och uh, prata om rättrådiga saker. Helst slå in öppna dörrar. Ja, här har du alltså Kapten alltså. Det, det är <laughs> ja, så bra det här. Ja. ja. Coolt. Alla hade lite olika eh, tankar kring vad vi hade varit för hjälte. Är skurk. Ja, jag frågar dig snabbt då, Louis. Ja. Om du skulle ha en superkraft. Ja. Vad skulle det vara? <clears throat> Teleportering. Teleportering. Ja, absolut. Kör det jag ja. inte har varit här just nu. Nej, jag ser på samma, <laughs> ja, samma sak. Teleportering skulle faktiskt jag också. Välja. Ja. Jag har tänkt på det där och uh, ja, den jag absolut skulle vilja ha superkraften först och främst är att flyga. Det är ju någonting jag till och med drömmer om ibland. Uh, till i att kunna flytta föremål med tanken, är ju också coolt. Men uh, jag är lite rädd där faktiskt, att jag kanske råkar flytta på månen eller någonting och så... Ja, ja eller hur, jag vet inte hur stark kraften är Tänk att göra Då som dör en jävla massa människor kan jag säga Ja eller titta på solen Och så råkar den så här försvinna <clears throat> eller någonting. Ja det är jättehemskt Sen är ja. det en kraft Som jag kommer ihåg Från X-Men, det var en grupp där Som hette New Mutants Och det var en kille som heter Cypher Och han hade en cool kraft, han kunde förstå alla språk Både i talform Och skriftlig form Det skulle inte heller vara så dumt faktiskt Att kunna förstå alla språk Google Translate. Mm. Jag så en eh, som ja, vill jag vill ha svara på. Ja, men vi fick många. Det var bra. Men <laughs> då behöver jag bara stänga. Jag vill också ha magnet och kraft. Så. Också. Jag hade nog tagit helt enkelt att kunnat frysa tiden, tror jag. Det är ju rätt så klassiskt, men jag, jag tror jag skulle vara väldigt, väldigt roligt. Kunde du tänka dig liksom när någon sitter och äter vid ett matbord och så, typ så byter du skeden mot en gaffel? bara små grejer skulle jag göra. Eller mm. liksom flytta lite på någonting. Ta till exempel att någon skulle ta ett steg framåt och så bara tar man och flyttar den personen lite bakåt. Så han inte riktigt förstår att han har rört sig framåt. Och det skulle bara vara lite. Så att det liksom säger, här, men vad hände nu? Så skulle jag hålla på. Jag skulle vara en, som en liten nagel i ögat. Bara pröva det. Fuck. Ja. Det <skratt> låter <Yeah>. faktiskt <skratt> ganska kul faktiskt. Äh, nu är det faktiskt äh, så här då att äh, jag hoppade över den frågan för ja. att äh, den punkten har hamnat lite fel. Den skulle egentligen ha varit under. Aha, okay. Och som det står upp i nu får du veta här. Vi har ett litet manus med punkter. Och högst upp har Peter skrivit. Louis håller käften här avsnittet för Peter tar över. Så låt mig få ta över. Mm. Mm. Mm. Jag försöker vara så tyst jag bara kan. Ja, jag är tyst. Och så lite internt igen då. Hör du det nu? Peter kommer slakta mig live, han har han sagt. Nu gör jag det. <hör> Ja, ja ja. I, ja, ja. I have Bring it on, maduffar. Åh, herrejärn. Nej, jag tyckte bara det passade bra när vi pratade om då vilken uh, skurk och Hjälte och allting och Superkraft ja. hoppar över till då För att Och sen har vi faktiskt lyssnare med oss Ja Som har fått svara på den här vilken superkraft Så jag tänkte Vi tar dem och sen kan vi gå Till nästa punkt Ja, ja Okej okay. ja, Jag ställde frågan på Twitter eh, Om du var en superhjälte vilken superkraft skulle du vilja ha då har vi Johan Nilsson som även heter eh, Ralichi på Twitter. Han skulle stoppa tiden men helt eh, vara Dr. Manhattans, eh, har Dr. Manhattans alla krafter. Jonathan Blomberg som heter även Jonte Blomberg eh, på Twitter då. Han skulle, kunna, han, han skulle kunna höra och styra folks tankar men stänga av när man inte vill ta del av folks tankar. Annars har att styra tiden vilket var en upptaget då och att kunna flyga stod högt på hans lista och Gustav Larsed från filmpodden snabblag Larsed han skulle vara superödmjuk för han är ju redan bäst på allt annat han är bäst på allt sånt får jag bara säga det Jonathan Blomberg skrämmer mig kunna höra och styra folks tankar smaka lite på det en gång det är ju livsfarligt Ja, han var Ja, det är mm. därför han skrämmer mig. Mm. Ja, oh. fast jag tror jag gillar honom också lite. Samtidigt mm. som jag är helt jävla livrädd. Jag har redan tagit över dig. <här> det kan man ha <här> ju bolla med än. <här> Men gud, det var därför jag gillade honom lite. Mm. Ja. ja. men det är lite coolt faktiskt. Fast man måste kunna stänga av det också för man måste kunna kontrollera det. Han blir som eh, som han är hero så skulle du höra folks tankar. Han kunde inte kontrollera. Han hörde allt och allas. och till sist så blev han helt jävla galen typ. Ja. Ja. ja, men det finns en liten mm. Det finns för- och nackdelar med alla krafter Tror jag Va? Det nej, finns både nej. för- och nackdelar med krafter Att stanna tiden kan bara vara positivt Nej, det kan det ju inte Så alltså, vad är det skulle du tänka? Ja, men alltså Du stannar ju tiden ja. Men den kommer ju tillbaka ju... lika fort Det finns lite fel, du stannar ju inte tiden för dig själv Oh. Så, du blir så, äldre är så länge det. du har stannat tiden ja, det ger Så dig. åldras ju du mm. Ja det ger dig. dig mm. Jag ger dig det Peter, du har helt rätt, Ska du ha rätt? Ja, ja men det... Jag tolkar lite som att stanna tiden Att liksom stanna all rörelse I molekyler Och sånt mm. Nu går mm. jag kanske djupt Men skulle det inte innebära att allting Blev jättekallt och Om allting stannade liksom Det också Mm. Men det beror på också på hur tiden fungerar Om tiden är en, en linje Eller på annat sätt Om, det är, om vi går in på stringteori okay, Det beror på hur, hur man hur det fungerar Men jag är inne på våra två spår där Så det kommer att bli jättegammal Jättefort och frysa ihjäl Ett alternativ är att ha en kraft Som är, typ The Flash har Att kunna röra sig otroligt fort För att då blir det ju man upplever det som att allting står stilla, eller åtminstone går väldigt långsamt Precis. omkring sig. Ja, och, och nu när ni ändå har slaktat den superkrafting, jag tyckte det var jävligt cool. Kan du tänka friktionen han måste utsättas för när han går så snabbt? Mm. Men han har ju en dräkt som skyddar honom för det, ja, det en speciell Han har en spandex-dräkt i latex och det skyddar honom. Hans skor har brunnit upp. Ja, de? Mm. Han har, de att de i nya sidan har han en speciell dräkt med av... Skin, alltså speciella molekyler så att den ska klara av friktionen i den härheten. Då ska jag säga det bara med en gång att då har jag ju givetvis en direkt som gör att inte jag fryser ihjäl. Ja, då är, då, då är vi direkt in i sandlådan här. Det är faktiskt ja. dräkten som gör hjälpen. har de ändrat väldigt mycket nu i många tidningar ja. och filmer har tagit in där. det det direkt. Du, alltså. du får en overall. Då, då vill jag bara knyta säcken där lite också. Ja. Inspector Gadgets direkt han har ingen direkt. Han är, är en, en robot för helvete. <laughs> men gud, han har, ju en, han har ju en lodenrock. Ja. Kan det vara en direkt? Mm. Och så har han en lite småplicka. Det är ganska i det där. <coughs> ja, men nu! Ja, nu, nu, när säger, nu när du säger det, Peter, det här med direkterna i tv-serier och filmer och superhjältar nu för tiden... Fantastiska fyran den senaste filmen Var det inte även det Att det var extra mycket fokus på just dräkterna mm, Att det kändes som att de nästan var, Behövdes för att de skulle Kunna ha sina krafter jo. Eller kunna använda dem Optimalt åtminstone Ja, ja. ja men det är ju det, dräkterna gör Deras krafter ja, alltså där. Så, liksom. <clears throat> Direkt, Eller vad ska man säga, dräkterna blir en del Utav dem, samma sak med, med Tony Stark han är mm. inte ett skit utan sin direkt. Han är sin direkt. Dräkten är Iron Man. Han är en del av direkten. De två tillsammans i en, in, vad jag det, Så här, uh, ja, tillsammans blir Iron Man. Jo, men han har ju alltid haft den direkten. Jo, han kan, alltså Thornton kan inte göra det piss utan uh, nej. Iron Man-dräkten. Men uh, nej. Human Torch ska ju kunna liksom flame on utan dräkten. Jo, men det, det kan han göra, men det är bara att jo, ha, ha, ha, ha, ha. alla hans läder brinner upp. Det är det. Därför ja. har fan den speciella dräkten du därför det är, det är, Jag förstår vad du menar Dräkten vad är gjord för att följa med Att den kan brinna Ja mm. För det bara att kolla på hulken När han blir hulken hans, Han får ju eh, lila boxkorts. Och de är bett stora Men sen när han blir liten än, Då är han naken eh, det Är det inte teoretiskt Mm. mm. mm. Men den här psykloten då Vi pratade om förut Vilken färg hade hulken först? Grå Han hade inte han typ string Gråa string nu har jag lite färg hade en Först gråa string Du, grått och string är en färg Tänkte jag säga Är det stringteorin? Va? Oh, vad stringteorin Ja Jag skulle komma till ja, den där det kan var grå Ja <laughs> Ja Underbart Mm Ja Fast apropå Jag vill bara slänga in ett lite fort På dräkter jag pratade innan om, om Unbreakable Som ni alla vill, äh, ni som inte sett den går serien För nu kommer jag att spoila lite Det, det är ju en film där man inte vet om Att det är en superhjältefilm För man kommer med till slutet Och där finns en scen sen När han äh, väl har på sig sin superhjältedräkt Det är ju den dräkten som man har Hans poncho som man har när han jobbar Hans security poncho Och när han gör sitt första det här räddar en person första gången Det är hans dräkt där Och sen när han går hem Tar han av sig sin poncho Hänger den därmed sina kläder och där är hans superhjältedäkt. En jävla poncho. Fantastiskt. Och den filmen är nu baserad på en... Äh, ja, det är inte baserad på någon serietidning. För de flesta filmerna som, som finns nu med superhjältar är baserade på serietidningar. Och jag vet att Louise har en liten berättelse om just serietidningar. Så Louise, the Mike is yours. Ja, precis. Tack så mycket. Uh, jo. Jag har en tidning här framför mig som jag hittade när jag gick igenom en eh, låda från källaren med mina gamla superhjältetidningar. Eh, och det är Marvels universum eh, nummer 10 från 1988. Oj, jävlar kul. Ja, det är på omslaget med en superhjältegrupp som heter Powerpack. Eh, skulle jag gissa ganska okänd för de flesta, men för de som är insatta lite mer i Marvel känner de nog till de här fyra barnen faktiskt som det är. Och det kanske var därför som jag som nioåring när jag stod där i butiken och skulle köpa en serietidning fastnade för just den. Jag hade ju läst eh, andra serietidningar fast jag tror inte att jag hade läst så här mycket supertidningar men det var någonting med den här som gjorde att fastsäkert den där verkar ju spännande. Eh, så att den köpte jag och eh, sen så fick jag upp ögonen för Både Spindermannen och X-Men och alla de andra tidningarna. Mm. Så att, det var min origin story till Marvels universum. Ja, för, för, för, för, för att bara tillägga det här det här är ju inte tv nu. Så jag, vill, alltså, jag vill bara tillägga det här det glimmer i ögonen när du tittar på den här tidningen och ja, pratar där. den. Så att alla förstår att det finns någonting ja. här. Ja. Det, är, det, är något, det är en väldigt vacker stund där tycker jag. Hon ja. tar fram ett minne där från ja. när hon började läsa serietidningar. Det är... Du fick något mjukt över det, jag gillar mm. det. Alltså jag skulle ju gärna vilja se Powerpacks som en framtida Marvel-film eller Marvel-tv-serie. Jag tror ju att den skulle kunna rikta sig till den yngre publiken och få med dem på turen också. Ja. Kan jag vi kan göra se. så här, du att vi lägger upp en bild på Instagram? har eh, just den tidningen? Ja, Jag har inte Instagram, men jag har faktiskt... Eh, Nej, men det, hallå, nu, nu, nu, jag nu, nu, är jag du kan kommer. lägga på Twitter, kan jag göra. Ja, men nu... Nu har Instagram, nu du Instagram när du är med oss. Ja. Nu, är du med, nu pratar vi filmet. Vi har Instagram. Ja, vi har ett så eget, eget bildkonto. Ja, men då kan jag ge hela bilden till er så fixar ni den på Instagram. Jajamen. Ja, vi, kan vi fixa. Vi kommer lägga upp det, hennes uh, introduktion till uh, uh, serietidningsvärlden. Ja, fantastiskt. Mm. Mm. Ja, uh, läser vi några tidningar? Ja, jag, ja, jag håller jag på att läsa Mm. Ja, vad läser du då, Louis? Eh. Uh. <klipp>. Louis eller Louis? Det är inte förbilande. första gången ni kommer ha det problemet det säger Ja, det kommer säkert inte bli sista heller Damerna först, såklart Ja, tack uh, Jag läser just nu en serie som heter Secret Wars uh, Som faktiskt består av väldigt många olika serietidningar om ni minns gamla Secret Wars så var det ju att massa hjältar och skurkar från just Marvel förflyttades till en planet där de slogs mm. sen kom det en uppföljare, Secret Wars 2 ett antal år senare och nu är det alltså dags igen Fast nu är det lite annorlunda för att twisten är att alla de här alternativa verkligheterna i Marvels universum har förstörts, men Dr Doom har lyckats samla ihop det bästa från eh, olika världar och samlat det till en stor planet och där eh, avskiljs de med väggar och eh, varje region har sin egen tidning nästan skulle man kunna säga så att det har blivit en hemsk massa tidningar att hålla reda på plötsligt men eh, jag hoppas på att detta får en upplösning till slut och återgår till någon slags normalt universum för att Eh, många av de här tycker jag inte är bra eh, några av de bättre det är ju själva grundstorien, Secret Wars det finns en tidning som heter så sen andra det är med Amazing Spider-Man Renew Your Vows och eh, Old Man Logan tycker jag också är ganska cool nu får någon annan prata <laughs> kan, kan, jag, kan, jag, kan, jag, kan du upprepa det där Lugan vad var det för någonting Uh, amazing Spider-Man, Renew Your Wows. Kan du säga tre ah, fort? <laughs> nej, det kan jag inte. <laughs> Peter, eller Erik, läser du några tidningar? Ja, nej, jag är skitdålig på det, så jag, läser, jag, jag spelar spel. Ja, jag är också det skitdålig det jag på, på det, men, men jag läser den just nu faktiskt. Men Peter, läser du någon eh, just nu? Alltså, jag läser faktiskt inget uh, nytt uh, som är ute. Mm, jag... Okay. Jag läser det gamla och kommer över. Ja. Jag läste förr lite grann, så inte så mycket, men jag har börjat läsa nu igen tack vare dig, Louise. För mm. efter att vi såg allihopa Fantastic Four och ville gå runt och mörda folk när det var så dålig så började vi läsa Ultimate... nej, Fantastic Four Ultimate tror jag den heter. Ja, precis. Ultimate Fantastic Four. Ja, precis. Du började läsa den och tänkte, ja, men du började läsa den också, bara för att försöka förstå lite mer. Och bakgrunden till Fantasy 2 och mm. den ser den är ganska bra faktiskt. Mm. Kul att du tycker jag tycker du om den. Nej, ja, jag såg att jag faktiskt ta och börja eh, ta upp lite igen. Ja. Med den nya. Men det är som sagt, <laughs> jag har väldigt väldigt lite tid. Ja, men jag att inte säga. Men jag har tid, men det var ska... tid. Du har tid. För jag vill göra också. Men nu läser jag i alla fall den. I alla fall, tar sin tid nu, för nu har jag lagt till andra saker som en. Men ja, lite Fantastic Four läser jag för att försöka förstå det bättre. Alltså, jag säger ingenting mer faktiskt. Nej, det är det du löser. Och... <laughs> Fantastic Four, den filmen som kommer nu. Mm. Eh, alla säger väl pff, i kör på det? Ja, visst. Eh, men kommande filmer, har du... är det ja. någonting vi ser fram emot? Nej, jag, ja. så såklart vi se fram emot någon kommande um, Civil War Civil War, ja Oj, oj, oj Det, mm. det, det, var det, det är ju <laughs> Captain America-filmen Kollar man på vilka som ska vara med i den Så känns det ju mer som en Avengers-film Ja mm. Jag har ju läst Civil man War ska med. Va? Mm. Jag har läst Civil War-serietidningen äh, mm. Det händer så jävla mycket Så jag fattar inte om de ska få med det i, Alltså de måste säkert göra 6-7 filmer För att få med allting, där tror jag Minst. För det är ju jätte lång historia. Ja. Alltså. Nu ska vi också se att det här är ju Marvel Cinema Universe. Jo. Eh, så att de kommer ju inte följa barliga. Det är att de vill ju ha med. De vill ju ha med det här så mm. De vill ju få sidorna som ska gå ihop och mötas ja. sen i, i. Nu tappar jag bort det. Vad heter det? själva kriget, eller vad? Fighten. Vad heter den nu? Ja, sen. Äh, fortsättningen med Hjälp? Ja. Nej. Den ska ju bara bli en film, Simbors. Ja, Simbors. Vad heter den? Äh, Infinity War. Infinity <laughs> ja, ja. War, ja. Ja, precis. Ja. Ja. Just När den kommer dit. Mm. Så, så det är ju det. Simbors blir en, och det som händer där. Och sen möts det, och vi. Ja. ja, nu sluter vi oss igen och ser vi film i vår. Och då är det två delar. Den kommer att vara i två delar, då. ja. Det kommer ju komma så jävla många Marvel-filmer nu, de har ju planerat alltså, ett, alltså filmer fram till 2028 har de planerat att göra filmer som kommer i samma cinematiska universum. Mm. Och eh, de som kommer... Eh, men jag tror jag att nu... det är väldigt mycket som kommer det falla kladdask där, alltså. Jo, det tror, det tror jag också, men en som jag ser fram emot som... Trots att det är Marvel, det är faktiskt Deadpool. Den ser jag fram emot. Mm. Den, den kan äh... nog bli rätt schysst faktiskt. Ja. ja, det är ju lite kul alltså att Deadpool äh... ja. Att han får sin egen film. Ja, tycker jag. och det, och det är roligt. Den kommer ju bara vänta sig till äh... där kommer ju lämna sig till allihop. Men mm. äh... jag tror bara att han kommer ta sig emot bra för mm. folk som kan uppskatta den där alltså, Det kommer inte vara någon vältare för någon som inte uppskattar eller vet vem man är. Nej. Nej och sen så ser jag över. Alltså, mot... någon som inte talar alltså, som där, för jag säger som Mariana, min mm. sambo. Hon ja. vet ju inte vem hon är. Hon kan tycka att filmen är kanske rolig. Men... Mm. Nej, hon. hon... Nej, men alltså, det är en film för fansen Ja. Ja. Det, det håller jag med Och det är väl enda såhär som jag ser fram emot Som kommer komma snart Och sen såklart eh, Civil War och, Hon och vill se den bara för det är Thanos Ja Det har hon själv sagt Men sen så mm. såg och jag bara Va? Vad är det här? Mm. Jag bara, ja. det, är där <laughs> bara ja, men, det är ju löjligt <laughs> Ungefär så. jag bara Det är karaktären ja. han, han pratade ja, med oss och han är ju sån här som typ bara skit om allt och alla Han är så här både god och und, alltid hjält. Ja. ja han, han, typ... han, han, han är ju alltså Han är ju parodin han är Ja, han är Deadpool ja. ja Sen finns det två filmer som jag ser fram emot Som är DC Som jag har chattat om en del gånger Och det är såklart Batman vs Superman Och Suicide Squad mm. De två filmerna ser jag verkligen Verkligen fram emot För jag älskar trailersna till de filmerna och jag tycker om Man of Steel som sagt flera gånger och jag tycker om, vi ser fortsättningen nu hur det utvecklas och så Ben Affleck som Batman är där, åh, så grymt ut. Mm. Och så är så såklart. Ja, men det kommer ju komma väldigt mycket nästa år. Alltså det... ja. Även tv-serier, många nya superhjälte. Ja, precis. Mm. supergirl äh... Står väl närmast på tur. Ja, jag har sett pilotavsnittet på den. Jag ser det ser jävligt ut kan jag säga. Det har ut ett avsnitt två om jag har sett. Det har inte jag kollat upp. Eh, kanske. Eh, I alla fall, piloten var väldigt, väldigt, väldigt lån ut. Har sen typ så jag, även, eh... jag. jag har sett trailern då som var typ piloten. Ah, okej. Okay. Ja, men trailern mm. var ju fan skit lång. Sju minuter lång. Jag tror jag... Nej, det nej jag, det. jag har sett ett avsnitt som är på 42 minuter. Jo, jo, det har kommit med mina ja. andra trailers som äh, som de visade. Ah, det jag har menar så, ja ja, som jo, men, alltså, jag har alltså, fått typ se allting. Ja ja, men du, dålig? jag, jag, jag förstår. De släppte ju en dålig först som det blir ramar skri om och sen släppte de en bättre. Ja, är ja, första alltså, Och framställde jag jag. de henne som väldigt ja Nej, jag tyckte han var ja. bra. Det så super... Men det var typ som eh, säkert så alltså, det var alltså pilotavsnittet typ snabbspolat. Mm. mm ja men det är, det är så när man gör en trailer till serier Det är så mycket information man ska få med på en serie Så, så kommer en grej, så det blir ju så Men eh, första det var jättebra Jag ska se fram emot den serien Och sen så även Det eh, kommer komma en spin-off-serie på Arrow Och Flash mm -hmm. Där alla skurkorna där kommer jobba tillsammans eh, Kanske inte alla skurkor Men jag kommer inte vara vad den serien kommer heta nu Jag kan men du säga äh, Legends ja, sen, of Tomorrow Ja, det är det han gör Ja, med både... Typ skurkar och hjältar. Ja, den ser jag fram emot. Ja, med han Ray Palmer till exempel mm. som har varit med i Arrow. Han så kan bli liten som en myra. Ja, ät honom. Mm. Ja, det var väl det sista som hände tror jag i, i Arrow att han testade någonting med dräkten där och så blev han liten. Och han blev skitliten, ja precis. Och sen Atom har och ant men sitting on a tree. Ja precis. Ja, det är ja, det. är massa namn där som ja, känns sympatiska. Ja, men med. den ser jag fram emot. Heroes Reborn kommer eller Rebirth. Ja, eller. Fan, Heroes. Heter... Jag älskade den första säsongen, andra tyckte jag var okej okay, och sen gick det ut för. Sen var det bara dynga. Ja. Nej, men, jag, jag tror inte de kommer lyckas faktiskt. Men man, jag ska inte vara för men jag ska titta så klart på det. Jag ville ju gärna lägga in ett ord för en svensk variant av Heroes som faktiskt kom före Heroes som hette De drabbade. Mm. Den rekommenderar jag att folk tittar och kollar upp. Riktigt bra tyckte jag faktiskt. I alla fall då. En typ mm. svensk, norsk, dansk, finsk samproduktion. Någonting sånt. En nordisk produktion. En nordisk produktion. Förutom man Island. Säga. Precis. Men... ja. Med, ja. Folk får krafter och vissa är goda och vissa, vissa är mindre goda och det blir två sidor som ställs mot varandra. Kolla gärna. Upp Coolt. Det har jag inte kollat. Det är här ingen aning Tack så mycket. Det får jag kika Från 2003 upp. tror jag. Okej. Okay. En... Mm. Mm. Och sen som sagt en tv-serie till då, då från Marvel. Det är alltså Netflix och Marvel gör ju ett stort samarbete här nu. Ja. Och det är Jessica Jones. Just det, ja. Och sen, självklart, säsong två av Dead Devil. Ja. Där det är Punisher och Dead kommer att vara mot varandra. Fan vad mm. nice. Nej, men som. Alltså, ne <coughs> ja, det är massor. Alltså, Netflix kommer ju punga ut nu serier om, uh, om grejer. Mm. Så, vi har ju alltså Luke Cage också. Det kommer en serie. Mm. Och där har vi... Ja, det är tack vare Luke Cage som vi har Niklas Cage. Ja. Kopplat. Han tog namnet Cage av. Mm. Just Cage. Mm. För han tyckte om honom. Mm, han mm. Och så. Ja, kommer det också en serie Arjenfist som inte jag tror på. Jag tycker inte om Arjenfist som karaktär. Där har vi en karaktär jag inte tycker om. Mm. Ja, där har du det är hårt där du stör det. Där Ja, det har kommer... en hjälp just nu. Jag har glömt det där grejerna och jag kan <laughs> få. Det, äh, det kommer ju komma så Nej. jävla mycket grejer nu så det är svårt att hålla koll på allt som kommer och sen känner man inte till allting heller som kommer. eller jag men, inte här, i Det har vi också öronfiskar och jag tror också att det är en sån här som. Den får en serie men den, det var ju prat om att han ska få en film också. Mm. Ja. Det låg de säkert på is, men jag tror att Aron Fisk kommer mm. att falla. Vi får se vad som händer. Han är med i, nu kommer jag inte ihåg vilket universum och skit de kör ju nu, men den här... Han är med i Spider-Man. Det nya nu som går på... Ultimate Spider-Man? Ja. Mm, för Den, den jag på, på Nickelodeon eller <laughs> ja. vad de heter. Ja, Ultimate Spider-Man. Det är rätt schysst faktiskt. Det är väldigt mycket ja. olika hjältar och skurkar och grejer. Ja. Mm. Men som jag har hört det så är han väl inte någon till karaktär där heller. Jag kommer inte ihåg honom om jag ska välja. Nej. Nej. Nej, men som sagt, det kommer en hel del och som sagt, nu pratar vi om serier där, men... Vi har alltså i filmvärlden ändå väldigt mm. mycket filmer. Mm, ja, Engel Carter kommer ju tillbaka också. Mm. The Flash kommer tillbaka nu i oktober. The Flash kommer tillbaka, ja. precis. Gotham The Arrow kommer tillbaka. Arrow kommer tillbaka. Alltså, allting har sin säsongsupphåll, så klart. Alla serier kommer samtidigt, och det är någonting att se fram emot. Och sen kommer även lite nya serier och grejer och filmer och sånt, så det Det kommer mycket spännande. Mm. Mm. Ja, det kommer masser och så... Ja, eh, vi har ju Playstation-spel. Eh, Powers. Eh. Powers, ja. mm. Jag har jag faktiskt se inte sett ja. paros, men jag tänkte alltså ta tag i den här gång ja. Jag måste göra det igen för jag så tre avsnitt. Eh, ganska brutalt, eh, jag måste kolla måste kolla om det. Men ni nämnde Heroes mm. förut. Mm. Heroes fribon kommer ju där. Mm. Ja, precis. Jag har faktiskt börjat nu att se, eh, se om Heroes. Mm. Eh. Se bara första säsongen, det räcker så. Ja, jag är inne på andra. Ja, den har med värdighet. Jag har svårt ja, att den Okej, okay. okay, nu har jag ju sett det tidigare Jag har sett säsong ett och säsong 2 och fyra har jag faktiskt inte sett Så jag väntar tills jag kommer dit Men jag tänkte, jag vill ju inte <skratt> hoppa Jag vill ju gärna se klart Du som sa att jag har ont om tid Du ska inte säscha bort sån tid på sidan De här två säsongerna, de två sista Just saying Nej, men jag vill ju se hur det slutar. Jag vet. Du kommer ju vara visst och för förbannad bara. Jo, jag, jag vet. Jag har fått lite sockerspojlare för mig också. Så. Ja. Nej, men första säsongen håller väl den och jag ser faktiskt eh, framåt. Ribbon. Mm. Ja. Gud, jag älskade Sajlar. Han är cool. Mm. Sajlar, ja. Mm. Han är rätt snygg också faktiskt. Säkare Quinto, Mm. Ja, han är snygg. Mm. han är i Star Trek som spock. Och... Ja, han är, han är grymsnygg alltså. Han, var han med med igång, i är med i Nya Hitman-filmen. Ja, men ja, det också. Mm. Mm. Mm. Det lärde jag mig mm. genom din recension, Luis. Mm, det tackar jag för. Varsågod. Ja, nej, men ska vi börja vara på slutet här nu? Och ja. eh... Nu kommer det en quiz. Ja, vi har mm. fått en ny medlem, så nu får vi inte visa er så mycket mer. Vi får bara <laughs> Nej, finna oss. Jag ser så, vi har en quiz här. här. Ja, ja. <laughs> ja, Hon lägger ja, en, en kvinnlig, kvinnlig touch en på detta. Och, ja. och den som vill svara först gör det, och så går jag vidare till nästa. Och temat på Superhjältar är hemliga identiteter. Eller ja, älter, men du vill jag sagt. bara kolla. Vad ja. Är det Madame Maria och Louis nu? Eller Nej, nu är det eller... dig och Louis och uh, min här. Nu får vi säga sitt först, namn först då som kan... Ska vi räcka upp hand på något vis? Eller? Nej, vi får säga vårt namn tror jag Okej, okay, ja, vi säger vi vårt namn. Ett namn Om ni vet Ja, och då får du Louis då säga vem som var först Jag kommer säga namnet på superhjälten Och ni ska komma på Vad personen egentligen heter Så att säga ja, ja. Jag börjar lite enkelt Och sen, ja, får vi får se Det är du Fuck Eh, uh, vad heter det? Matt? Fan. Ja, Peter då i så ja. fall. Matt Murdock. Stämmer? Helvetet, jag var på väg där till den Bourbon, <laughs> men det är ju fan något annat. <laughs> Okej. Okay, ja. 20 Invisible Woman. Peter. Peter. Two Storm. Stämmer? Skit. Hurriken. Äh, Peter. Peter. Peter. Bruce Banner. Stämmer? Alltså jag var först. Ja, ja det är Ä det kan var det... vara lagg också, eftersom vi ser det genom Skype så kan det vara lagg. Ja, kan du, det kan vara lagg. Vi, vi ber om ursäkt för det. Ja. Du kan ha varit för, första faktiskt. Nej, var inte. <laughs> <laughs> ja, okej. <okay>. Oh, <laughs> uh, ja. Nu ska jag se, <laughs> Shadowcat. Oh, um... Från x då? Ja, jag vet. Kass, <laughs> <laughs> säger jag. Jag kan inte. Nej! vet du har det Ja, jag har ju... Men väntar han nu... Eh... Fan! Fem sekunder till! Jag, fuck. jag räknar. en, två, bip bip bip Kitty bip <Prime. hör> Ja. Ja. bip spelar bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip Kitty jag i, påstå att Peter har du bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip nu säger uh, Chris Evans. Nu blir det <laughs> Chris. <laughs> <laughs> Cuba, Nej, det har faktiskt med hårs, faktiskt. Supergirl. Och det är hennes kryptonska namn som är ute efter. Aha, pass. <laughs> Louis. Ja, jag Louis. Vet inte hon... Äh, vänta. Clara? Äh, uh, Nej. Cara, det stämmer. Cara. Caras efternamn är eh Ja, nästan Sorell. Det är väl en kusin Sorel. till Sorell mannen. Mm, ja, men precis. Uh, uh -huh. The Punisher. Luis. Luis? Frank uh... Någonting? nånting? Mm, Frank, Frank de... Castle. Nånting på det? Castle Frank Castle. Ja. Jag har fått halv poäng. Yeah. Eh. <fuss> äh... Ja, <skratt> jag ska få alltså en tillgörelse själv. Det sig köra. Black Widow. Peter. Peter? Nu är det lite svårare. Natasha var ändå Erik. Äh, Romanova någonting heter hon i efternamn. Natasha Louis Ja, Romanoff, ja, är Natasha <fattar> Romanoff. Men du tog ja, men det bara för jag tog efternamnet. <fuss> jag kan inte uthålla. <fuss> jag glömde bort. Uh, Hon är inte någon, med, i viss, fall. med viss reservation för att uh, hennes efternamn uh, varierar uh, mellan uh, filmerna och serietidningarna. Uh. Uh, men uh, Wolverine. Uh, det är uh, ja, meter. Peter, men det har du också. Uh, det är inte hans är väldigt många olika namn på Ja, uh, men hans uh, riktiga. Uh. Louis. Ja, Louis. Ja, men det har också Louis. varierat den heter. Jag uh, har vänta, sagt Peter redan här nu. Uh, ja, men då får du svara snabbt. Ja, Logan kan okay. du ta då. Ja, men nej. Men, uh, Nej, för han har fler och det första... Ja. Det är mer ett smeknamn också. Ja. Nej, jag, jag ger ja. mig på för den en diskussionsfråga. Louis. Nej, då ger jag mig också. James Owlet. Mm. Men är det verkligen det Ja, första? det kunde ju jag. Ja. Är det verkligen första? För, för med allting har varierat. Jag tror inte de ja. fastställer någonting. Ja, så. men... Äh, kolla upp det sen ja. så... James nej, nej, men jag, jag har hört namnet. Det är bara att han har hört och sen logan och Ja, ja. Mm. Men sista nu då, Catwoman. Mm. Helvete. Nej, vad fan? slutar min tanke Luis, Selina, Selina Kyle. Ja. ja det Jag skulle att Hellberry först men mm. den här tävlingen. Det gjorde han ju inte. Jag tyckte att det kändes lite jämnt faktiskt, men ja. ja. Det var rätt jämnt. Det, det var halva poängen, halva poängen, där som uh, var till den. Mm. Hur fan gick det att? till? Jag vi, får, halva. vi får spola tillbaka ja, jag sen Jag vet inte fan, det kan hända det. Ja, det var roligt där ja. Vi säger så här att eh, eh, Om några sekunder här nu Så kommer Louis Säga vem det var Som man. Jag räknade med alla halvor Och då vann Louis med 4-2 Yay In your face Give mig the mouse. <laughs> Han ber om min sambos mus. Det här blir jobbigt alltså. Det där blir citatet tror jag. Nej! Det kan inte bli ett citat som inte är med i podden. Eller? Nej jag vet. Ja. Jag tror vi bara, det blir hett på mina öron. Jag uh. får ingen löft. <laughs> mina öron får ingen löft. Nej får de som tyvärr, det får vi inte. Andas, jag jag hör mig. inget. Det ska du vara glad för dig. Ja, tack för den här quizzen Den var jätterolig Nej, men det var jättebra Ja, det var kul Någonting nytt Något nytt, men mm. Något nytt Då faller man Kör. ofta tillbaka till gamla saker Det var bättre ja. förr Så vi fortsätter med våran flickkört Ja Hur gör vi nu? Vi är fyra stycken Ja, det har faktiskt jag tänkt på Jag har du Mm att eh, blir det 2-2 mm. Så är det ett veto Ja Som gäller Och bara för att eh, jag är så jävla snäll För det är jag Vad tyst det blev Nej, jag skämpar bara <skratt> Det var ett skämt, det var ett fake Ja, eftersom du är så snäll så vem får vetot? Det får våra nya medel, givetvis Åh, oh, nära? Ja. Oh. Mm. Jag håller med Såklart du håller med det är jag som bestämmer Var det inte hon som hade vet då? <laughs> det är hon som bestämmer men <laughs> ja, Hon har ju veten med en kniv i ryggen såklart <laughs> Aha. ja. Så snälla Peter, det är därför jag Du är, ett... är som Putin <laughs> Jag är så Putin Det är det. Louise är din skuggregering Mm. <laughs> Yes, då kör vi igång då Rätt Ja, det börjar, vi ser som sagt Ja, nu kör vi igång sista här då mm. ja. ja, men då börjar vi med hellboll Hellboll Ta lite mer kaffe, <laughs> kaffe. Hårboll mot <laughs> <laughs> <laughs> men Mot, mot killbill <laughs> Nej, mot, mot killkatt i så fall ja, Nej, men jag säger så här. Säg namnet, för jag kommer bara säga fel en gång till Ja en sak innan du börjar bara. Vi kör uh, i ordning så att uh, Louise får börja, sen Erik, sen du sen jag då. så kör vi i ordning så att det blir uh, runt i en cirkel här. Ja, som Sart. vi sitter. Ja, precis. Så, ja. så Louise får börja. Mm. Ja, eh, säg namnet eh, för jag kommer säga fel igen. Mm. Uh, det är Hellboy mot Kill Bill Volume 1. Ja, det skulle du inte ha sagt. Med. Ja, Kill Bill Volume 1 från 2003 mot Hellboy, Hellboy. 2004, mm. ja. Så, så börjar du. Vilken ser du? Då ser jag Kill Bill Volume 1. Mm, det är ju jag med då, jag får också säga Kill Bill. Det är ju faktiskt jag med, så det blir Kill Bill. Ja, men jag håller med. Ja. Det, är Kill Bill, det är en bättre film. Jag får, för, för jag får bara lägga in en sak där, att det, det finns ju en väldigt skön skådes i Hellboy, annars jag gillar ju han. Ron Perlman. Ron Perlman. han har ju ja. rösten till Fallout, han är magisk. War, war never changes. Just det. Mm. Ja. Mm. Sen har vi Total Recall Från 1990 Mot med eh, Mot eh, Hot Fuzz Från 2007 mm, Alltså Jag tycker att den gamla är ganska bra Faktiskt den gamla Total Recall Jag säger Hot jag, jag säger Hot Fuzz mm. Jättetråkigt jag håller med Hot <laughs> Nej, Total Recall Nej, alltså uh. den är Total Recall-kast Men jag gillar faktiskt inte Hot alltså. så. Jag, jag, jag tyckte Hot var väldigt, väldigt, väldigt Överraskande bra så här splatter ish Film, och sånt där tycker jag om Så jag säger Hot när jag här gången, faktiskt Ja, då blir det ju Hot mm. då Även om du tycker om Total Recall Ja, tycker jag tycker om Total Recall Jag vill mm. också säga att jag tycker också om Total Recall är, mm. Sen är det ju det att så gjorde 1990 och, och, och, och... Ja, det var ju som namn var, om man säger så. Och så nyvisionen... <hör> ja, Usch. Ja. Eh, då fick vi American Pie från 1999. Alltså den här jävla piefuckaren, hur många gånger ska den komma? Men, <hör> ja, det är vi väljer, tydligen. <hör> <hör> eh, mot Ligleblond från 2001. <hör> Jag säger liggleblond. Jag tycker det varit bra faktiskt. Jag säger pass. Nej. Du får inte säga pass. Jag får inte välja något Nej, jag får inte passa någonting. Du det någon är är, är ja, men jag kommer till jag Men jag har sett den mm. så jag får ändå säga pass. Jag kommer fan inte få till jag den. Alltså. Mm. Ja, men jag kommer inte då får du säga bitte Ja, då säger pai då. <laughs> mm. <laughs> ja, jag säger faktiskt också Paj. Jag stoppar snappen i paien nu. <laughs> Ja, för den, den är faktiskt... Eh... Ja, äh, jag, jag, jag... Så alltså, om jag flabbar det... på bio, så alltså, okay, då var ju åldersgruppen också. Men... Det här skär tungt i mitt hjärta att säga så här. Men jag får gå med The Pie den här gången. Ja, då kanske vi inte kommer få dem mer då. Nu har vi valt Pien. Ja, bra. Så bygg av med den. <skratt> <skratt> jag är sugen på nu. <skratt> Nej. Borm, och äta eller då... Och... <skratt> Kanske både och? Ja. nej <laughs> Då fick vi Spiderman 3 från 2007 mot Charlottes Webb från 1973 och den har jag inte sett. Den har jag inte heller sett tror jag. Inte jag heller. Inte heller. Nej. Så... Då får vi bort. tar vi bort den. Men frågan är om jag inte hade tagit den i alla fall. Nej. Men då fick vi 300 från 2007. Och den tror jag inte att jag har sett heller. Den har faktiskt inte jag sett heller. Men den har jag sett. Jag säger Lyses Spartak! och den har Lois också sett. Så jag den 300. får vara kvar. Ja. Mm. Och... Jag säger då... 300. Mm. ja med. Mm. Och det räcker? Spiderman, ja, Spiderman tror jag är bajs. Ja, faktiskt. Är det där med Hobgoblin eller? Men, det... Sandman och... Baby Goblin och Venom. Ja, ah, Baby och Goblin. De har, eh, son. Hans son tar över. Mm. Ja, ja, och okay. de har ändrat allting. Mm. Och ah, okay. Venom och, ja, och... ja. ja. Kommer lite okay. med organism. Nej, fel är helt fel. Jag ah, skitsamma. Moving right along ändå ja. tror jag. Ja. 300. Eh, då fick vi Goodwill Hunting från 97. Mot Foxy Brown från 74. Jag tror inte jag sett Foxy Brown. Jag inte jag heller. Nej Jag har sett den Jag har sett alla men jag vet vilken som vinner Ni kan klicka bort det den Jag säger Will Hunting, såklart Ja, vad tänker jag tänker på Foxy mm. Brown uh, så är Nej, men vi tar bort den Ja För ja, vi ja, två jag år inte mycket inte sett, Ja, nej men precis, vi tar bort den Jag tror inte mycket spör Will Hunting ändå så. Nej, jag tror jag. Eh, då fick vi det Patriot från 2000 jag kan ha sett den, fast jag kommer inte ihåg att jag har gjort den. Ja, men det. har Han blir ört. Det är den. med Mel Gibson och Hislöder, va? Ja. ja nej, Will Hunting vinner Ja, och de två gör han det. Ja, jag mm. håller med. Ja, den har jag sett God Will Hunting och den är jättebra. Mm. Ja. Mm. Ja, vad då blev det? Eh, mm. Två till, eller? Ja, vi kör två till. Så vi har Louise och Erik. Då blir två till. Då... Fick vi Lejonkungen från 94 mot mm. Back to the Future part 3 från 1990. Oj, den var inte helt enkel faktiskt. Nej du, jo. Nej, jo. För är inte för mig. Inte för mig heller. Lejonkungen är ju riktigt bra och uh, Back to the Future del 3, jag tycker om den. Fast det är ju ettan som är bäst. Ja... Jag är så svag för tillbaka till framtiden så jag säger faktiskt tillbaka till framtiden del 3. Förlåt Lejonkungen men... <laughs> ja, jag, jag, jag går emot älskling. Jag, jag håller med om att Back to the Future 3 är bra och jag gillar hela trilogin och ettan är definitivt bäst. Men fast vet inte Lejonkungen vinner. Älskar. Ja den är svår. Jag tar Lejonkungen. Mm. Mm. Ja och jag säger Lejonkungen och den är inte svår för min del för trean Nej. är den sämsta av de tre filmerna. Mm. Den är, den är inte bra Lejankungen är ett mästerverk ja ja jag I, ser ja all... Matata ja Man är ja Man med. Jag hänger, jag hänger med den ja matatan. ja ja är, mm. 2, ja från, ja 23, filmen, mm. Nej, men, ja ja ja på ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja du ja ja ja ja ja ja ja ja ja Det ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja hade Syns det varit eh, Back to the Future 1 eller någonting, det hade kanske ja, det har varit, en varit, en, det har varit svårt kan jag hålla med det. om. Men, mm. nej. Då fick vi Die Hard 2 från 1990 mot Blade från 98. Oh. Det var också svårt. Får jag säga att jag tror inte... Jag har sett Blade, förlåt. Mig. Det är marmigt. Jag ah, vet ändå, men om någon av anledning så har han aldrig tagit mig oh, nej, jag, jag kan vet, säga att om du ser någonting ändå så, och i väg så är den faktiskt inte så dålig Nej, vad roligt mm. att du säger det, för jag läste en lista idag med såhär, folks favoritsuperhjältefilmer Och någon hade faktiskt Blade 2 som en av deras favoritsuperhjältefilmer Så det kanske är, jag kanske har underskattat Blade-filmer Ja, ja, ja nej, nej men de får faktiskt ta titta på, ett av tvåan är bra, Ser inte resten Nej inte två uh. Men jag kan inte uttala mig i den här debatten då För jag har ja, inte sett Blade Nej. Ja, då du har sett på den mig Erik då, Och jag ska välja mellan Die Hard 2 och Blade mm. Jag skulle egentligen vilja ha avgörande röst här Men jag får inte lämna över det till er två va? För att får höra vad ni har Jo, men det, är, det är det sista Jag säger Die Hard 2 Jag säger Die Hard 2 Ja då får jag säga blade och bara för de mot honom. <laughs> Det är det på, alltså. ja. Ja, nej, men det är två bra filmer faktiskt. Det var länge sen jag såg blade nu men Ja. Ja, men jag säger det här hard, också. Mm. Ja, nej men det var det var det. Ja. Eh, tack Flickchart för denna gång. Mm. Ja. Och nu så avslutar vi detta superavsnitt. Det blev långt yes. det visste vi. Och det ska fick bli långt. för. Uh, tack, fel. tack till alla som har lyssnat. Ja, fan vad fel lät i mitt huvud. Du. Jag kommer säga att jag inte har med rätt. Nu, nu där vi är vi med Louise lite. Och hennes sambo. Ja, och då vill jag bara säga att du bad om min sambos mus förut. Ja, jag gjorde det. Ja. Ja. Ja. Och då vill jag säga att det var den mekaniska musen då, som ja. vi har till datorn. Men det var ändå lite ja. roligt. Tror du ja. <laughs> ah, det? Oh my god, vilket avslut. Nej, det, är, det är bra att och ja. lyssna på det Ja. Nej. Eh, då, vad, vad tyckte du om första som original då? Oj, det var en fantastisk resa. <laughs> Dessa timmar vi har suttit här och bara vräkt ur oss Massa intressanta saker att säga, jag tror nästan att lyssnarna vill ha en timme till. Fast ja, ska vi mm. säga ändå att vi är nöjda så. Mm. Ja. det kommer komma fler avsnitt, så det, det kommer, kommer mycket, mer, Apropå mycket mer. så så jag tänkte på förra avsnittet. Var det någon, ja. var det någon som mejlade in om Helen fick äta? Ja, det blev så att jag, jag låter. Frågan på Twitter, det var ingen som hörde av sig Men jag lade upp frågan på Google Plus Och gjorde en, en, en enkät Där folk fick rösta Och eh, hon klarade sig Det var nio mot tre Så hon slapp äta Och när jag visade för henne, hon bara Åh, Tack gode gud, hon. så hon Och därför hon slutade, för hon fick sparken Nej <laughs> Nej, hon slapp äta i alla fall Så det jag, vet inte, jag, jag, jag, jag, jag la faktiskt in röst röster På ja Ja, faktiskt. Nej, det var fyra stycken någonstans när jag röstar, ja. Nej, hon slappar äta. Vad gör det en där. Jag har det där kvar på bordet där för så jag ska slänga. Jag ska kolla vad det är först. Så nu ska vi mm. se om Louis ska äta det här stöken. Nej, hej du. <laughs> vad är det här med att äta egentligen? Jag begriper ingenting. Nej, du det, lägger det ingenting du ska förstå här. Nej, okej. Okay. Det, det är typiskt ingenskämt. Alltså. Lyssna, på på av... Man får lyssna på sitt eget. Ja, ja, jo, det kan mm. vi göra då. Ja. Nå någon gång när vi åkte till djurparken eller någonting. Jag ja, tack för det. Precis. Ja, men Vi brukar binge-lyssna i bilen Det är då, det är då man lyssnar ja. nu, sa du? nu pratar vi film Det är den perfekta podden Att lyssna på i, vid bilresor Nu pratar vi film ja, Perfekt att mm. lyssna på i bilen Tack, God. jag har tack inte gjort det Inte jag heller Jag har lyssnat på när jag redigerar och sen lyssnar... Ja men ni gör ju den Ja, ja jo jo Jojo, jo. ni, ni var ju här men, Ja men ja. nu är Louise med Nu i podden Så nu kommer ni Andra att lyssna på en bil ja, Jag kommer nog att Lyssna på det här För jag har aldrig hört mig själv Förut i en podd förut Men Ja, ja, ja. ja. Det är för vi lite platt vi... här, Men det var så det var är Så är det. <laughs> Ja Nej men yes. eh, eh, mm. Kontaktuppgifterna Ska ja. vi inte slänga er På våra nya Redan första dagen va Nej Jag kan Nej. ta dem lite fort Så tar dem du Jag kan ge Ja säger den då nu pratar vi film, snabla gmail.com ja. ja, det är vår e-mailadress. Sen har vi vår sida uh, Nu pratar vi film.blogspot.se Sen har vi, på alla sociala medier heter vi, nu pratar vi film Instagram, Twitter, Google+, och Youtube Ja, överallt Ja, Google+, nej inte Google+, överallt Vad heter vi, nu pratar vi film Överallt Ja, jag tänkte säga, jag tänkte säga Youtube överallt Men det, det är fel Ja, det <laughs> finns vi ju också Ja, precis. Vi finns i princip överallt. Så jag bara googlar fram och så kommer vi komma först upp där. Och kanske under din säng. Uh. Ja, ja det... man vet inte. Vi finns överallt. precis <laughs> Som det Ja, oss. Ja, typ. Ja. Nej, men då tackar vi Erik för... Du satt i soffan istället för att sminga runt. Tack. Så mycket. Mm, ja, jo, men det var trevligt. Jag bor ju här trots allt. Ja. ja. Det var trevligt att vara med också. Ja. Tack för att du ville vara med. Det var väldigt ja. trevligt. Tack, tack. Varsågod. Och så. Tack. Och hej. JPKJ.